Приятно ми е да кажа, че от името на екипа на Червената къща продължаваме дебатите с доктор Стоян Ставро. Те са инициирани от него. Знаете, това е една голяма и дълга серия, посветена на разбирането за тялото, видяно през различни дисциплинарни перспективи. Днес заглавието ни е «Мъртвото тяло». И а, както обикновено, в началото ще чуем една а, кратка юридическа теза на доктор Стоян Ставро, след което а, по негова инициатива сме поканили а, доцент доктор Теодор Леков, който е египтолог и на практика ръководител на департамента по средиземноморски и източни изследвания в Новобългарски университет. Така че двете тези, след което сте вие. Здравейте, да. Всъщност бих искал да кажа само няколко изречения и първо да дам думата на, на доцент Леков, тъй като според мен е хубаво да видим малко предисторията, след което ще ви представя една, може би, малко по-скучна част, в която бих искал все пак да сложа на маста, така да се каже, българската правна уредба на мъртвото човешко тяло. Но защо е толкова важен този въпрос? Защото той е обособен като отделна тема. Това е нещо, което би искал да кажа предварително. А след а, древно историческия преглед, евентуално на отношението към мъртвото човешко тяло, ще представя, в рамките на 10 минути, как в момента е уредено от българския законодател а, и как е провокирано от различни случващи се неща в българското общество отношението, което закона изисква към мъртвото човешко тяло. Да, първи въпрос е защо а, това е важна тема и защо, както и друг път съм казвал според мен отношението към мъртто човешко тяло е тест. Тест за всяка една цивилизация и всъщност начин да се дефинира една култура. А, винаги е имало граница между мъртви и живи и тази граница винаги е била а, в голяма степен юридическа. Тя е била религиозна, след което е станала и чисто юридическа. Днес правото а, дава много ясни... А, очертания на тази граница, макар че мълчи за причините поради които е налага, и това е всъщност причината забраните свързани с погребенията да се разглеждат като табута. Табуто това е забрана, която не се обяснява, не обяснява причината си. Тези табута, които се откриват в българското законодателство, включително и в отношението изобщо към мъртвото тяло, провокират едно недоволство към една смят се с оглед на развиващите се технологии устаряла правна уредба, която като ли все още не знае защо защитава мъртвото човешко тяло. Защо е необходима подобна защита на един обект, който е освободен от личността и дослед настъпването на смъртта, която може да бъде два вида кардиопулмонална, класическата или мозъчна смърт. Защо за Бога, ако искаме дори да включим така иронично, това изявление, трябва да имаме някаква защита на трупа на мъртво човешко тяло. А защо не го използваме? Имаше един случай, в който беше свързано с донорство после смъртно. Един човек погреба буквално една изключително скъпо струваща своя кола. Еми, казва марката, за да не изглежда реклама. Като идеята беше да покаже след това, че всъщност ние постъпваме по същия начин с нашите тела, които представляват изключително ценен ресурс, който ние похъбяваме като го погребваме под земята или го третираме по начин, по който не ни дава никаква полза. Тоест много утилитаристично отношение към трупа, като че ли се опитва да пробие своите юридически гаранции, като разбира се се предлагат много интересни, бих казал, изключително креативни, макар че не бих насрешавал подобна креативност, предложения, каталози за погребални услуги, включително лунни погребения, включително рифови погребения, включително всякакви измислени и предлагани комерциално, включително за мен като форма на нещо като псевдо крионизацията и опитите да се запази мъртво човешко тяло за момент, в който науката е готова да го съживи и отново да му вдъхне личност. Но тези каталози се сблъскват именно с една ригидност в юридическата уредба, понякога е пренебрегват и успяват да го направят, както става с пластинаците, да речем в България. Но по-конкретно, поставяйки само така най-общо границите на параметрите, на нещата, които си мисля, че са важни за мен, от гледна точка на мъртво човешко тяло в правото, сега ще дам наистина на по-скоро възможност и на първенство на така, един по-исторически, мета-юридически, не -юридически подход към мъртво човешко тяло, аз съм изключително радостен, че те е тук, тъй като това е мога учител по всякакви бойни изкуства, така че а, има поглед и върху тялото, не е само в гледна точка на историята и на а, египтологията, но има гледна точка и към тялото от още една различна перспектива, която със сигурност а, ще ни помогне да разкодираме мърто човешко тяло като енигма, като табу в а, културата на почти всяка цивилизация. Благодаря за представянето. Темата е безкрайна сама по себе си. Отношението към мъртвото тяло във всяка човешка цивилизация е белег на цивилизацията, но тя е и отношение към живота. До голяма степен отношението ни към смъртта е отношение и разбиране за живота. Живота и смърта и границата между тях, пресичането, постоянно пресичане на тази граница е нашето основно човешко отношение към това, което сме, и смисъла на нашето съществуване. Така че в а, този културен феномен, погребалните практики при различни древни народи, може да открием отговора на въпроса за смисъла на живота и за прехода от живота към смърта и обратно от смъртта към следващия живот. А, след като този въпрос е толкова важен и фундаментален за всяко древно общество, трябва да разгледаме първо някои Основни параметри на този въпрос и да ги отличим от това, което модерният човек най-общо възприема по отношение на човека и човешкото тяло. И от тези няколко параметри ще изтъкна следните. Древният човек, независимо дали е древен египтянин, шумер, индус, китаец и така нататък, живее с усещането и разбирането за околната вселена, като усещане за постоянна връзка между себе си, между собственото си и аз и всичките измерения на Всемира. Тази връзка води до едно отъждествяване на неговия малък личен микрокосмос с огромния макрокосмос, който той изследва и познава. Усещането за единство и за връзка му позволява да мисли за себе си като частица, която се влияе от фундаменталните космически процеси, с същата значимост и стойност, каквито са, да речем, слънчевия изгрев и залез, раждането на новата природа, или умирането на, на старата и така нататък. Кръговрата в природния космически цикъл е и кръговрат на живота и смърта, в който древният човек вписва това своя собствено аз, отговаряйки на въпроса за това, как до вчерашния жив човек в един момент ще се превърне в труп и този труп ще бъде бездиханен. Какво ще случи с него? Как ще се отрази това на близките му? Това усещане за общност между микро и макро измеренията на човешкото съществуване е до голяма степен и залегнало в представата ни свързана с мъртвото тяло. Другото основно Отношение на древния човек към заобикалещата го среда е усещането за дълбочина в процесите. След като човек не може цялостно да познае света по край себе си, както в повечето древни култури се счита, човек смята, че онова, което вижда, не е онова, което е. И прокарва ясно разграничителна линия между понятия, с които се назовават външни форми, обекти и явления и понятия, които отговарят на същности реали, скрити зад видимия свят. По тази причина, древният човек и традиционният човек съвсем доскоро оперира с голямо богатство от различни понятия, свързани с видимото и невидимото. И неговия свят е насочен към една дълбочина. Има и на лично трето измерение, за разлика от плоския телевизионен свят, в който разполагаме обекти и понятия, търсим връзките между тях, спекулираме, анализираме, създаваме един абстрактен и сложен свят от думи и образи, без обаче да може да продигнем в нужната дълбочина. С оглед на тази дълбочина, е важно да се отбележи, че във всички древни цивилизации съществува богато разнообразие от понятия, свързани с човешката личност. Измеренията на човешката личност са сведени в нашата западна цивилизация до две основни понятия – тяло и душа, които стават водещи във времето на късноелинската философия и се налагат в християнските представи с елинските понятия психе, душа, същата думичка, която използваме за науката психология, и сома тяло, се описват една двусъставна част на човешката личност, материално и духовно, тленно и безсмъртно и така нататък. Но това е само един малък фрагмент, от многообразието на представи свързани с човешката личност, което откриваме в древните общества. Това многообразие включва различни същности, духовни същности на човека и много по-сложени, дълбок калейдоскоп от представи свързани с човешката личност. Ще ви дам пример само с древен Египет. Там, освен тяло, хет, или с други думи хао, или июв, Плът, това са все различни думи за плота, месото, тялото, органите, ад на човека. Извън тези термини, свързани с телесната, с субстанцията на човека, телесната част на човешкото тяло, има думи като ИП, сърце, което означава по-скоро съзнанието на човека, сглобяващо и управляващо отделните крайници, отделните органи в единно цяло. Всички крайници на човешко тяло се намират под контрола на това вътрешно сърце, което е съвременните хора, биха нарекли психика, съзнание и така нататък. Но то също времено е и до известна степен и физическото сърце, защото най-малкото се намира в областта на физическото сърце. От друга страна, човек притежава име, като неразделна част, интеграционна част от неговата личност. Нещо, което е много по-различно от съвременната представа за името, защото за древните името е онова, което поражда същността, а за съвременния човек съществуват обективни ответно, хора, предмети и така нататък, които получават своето наименование, когато човек осъзнае тяхното съществуване. Точно обратен, обратен процес. Тази интегрална част име е в сърцевината на човека, на човешкото тяло. Тя има собствен автономен живот и може да доведе до различна съдба на човек. От друга страна, човек притежава своя сянка, Шуит, която съпътства човека и живее в близост до неговата гробница, като невидимо присъствие. Има свой двойник, енергиен двойник или свое второ тяло което живее в паралелен свят, наречено Ка. По някакъв начин то се свързва с тялото и става източник на енергията, на мислите, желанията, на предпоставените неща, които човек получава генетически от своите родители. Но също времено има и свое собствено съществуване. Това второ Аз, Ка, се свързва с сърцето. Понякога се отъждесява с сърцето ИП, и то със сигурност е безсмъртно, защото никъде не е описано в многобройните книги, описващи наказания след смъртта. От друга страна човек има и Ба, което в повечето случаи се превежда душа, защото гърците са превели това понятие с тяхното псюхе. Въпреки, че не е точно душа това понятие, а означава нещо като силата, която има способността да манифестира себе си в образи т.е. тази сила, която всъщност създава човешкото тяло в този свят или човешкия образ в някакъв друг свят, независимо какъв е този образ, под който човек пребива в другите светове. От друга страна, когато тази сила БА напусне човешкото тяло, тя го напуска с цялата материалност, с цялата плътност на човека, с всичките му енергийни и други способности. И ако се срещне със своят двойник ка, който се е разделил с човека и с човешкото тяло, с сърцето в момента на смърта, и могло да се трансформира в безсмъртен дух Ах, така че човек да живее според божествените закони в други измерения, като абсолютно пълноправно тук да се намесим юридически, пълноправно същество, което притежава всичките способности на живото същество. Ако това не се случи, човек може да продължи съществуването си като мут, т.е. като мъртвец. Така че от тази съвсем кратка ретроспекция само на египетските представи, не засягам други, виждате, че току-що ви изредих 4-5 понятия, които касаят човешката личност. И така е навсякъде, където разгледаме някакви древни и традиционни учения. Виждаме, че тази сложност е много по-дълбока, на човешката личност, отколкото онова наше древно европейско и християнско наследство, разделящо човека на материално и духовно и съответно в една секурализирана обстановка оставя само материалното тяло, което е, да речем, затвор на душата или нещо лошо, негативно, според някои от християнските учения. Поради тази причина погребението и отношението към тялото е цялостно отношение към личността, във всичките и многобройни аспекти и с цялата сложност на идеята за следсмъртно съществуване на човек. Тоест, докато се вярва в това, че човек е свързан с космоса и че неговата трансформация между живота и смърта, следва общите трансформации между живота и смърта в космоса, тоест, ако човек вярва в безсмъртието. Нещо, което е присъщо на всички древни цивилизации, под някаква форма, то тогава, човешката личност за всичките и аспекти може да осъществи това без безсмъртие след съответното третиране на човека в процеса на смъртта. По тази причина смъртта не се възприема като някакъв кратък миг, а като един процес на преход, който позволява преминаването от живот към смърт, да доведе до преминаването от смърт към следващ живот. И древните са насочили всичките си усилия към тази технология, към технологията на погребението, която включва и отношението към мъртвото тяло, защото това е технология на обесмъртяване. Отглед на точка на съвременната наука обаче, се търсят по-прагматични средства, защото съвременната наука малко или много се гради на видимото и отрича съществуващата дълбочина между видимо и невидимо. И поради тази причина търси други измерения на погребението и отношението към тялото като културен феномен, които са първо психологически, как близките се разделят с своите близки в момента на смъртта, как човек се сбогува и се разделя с своите баща и майка, които утре умират и какво се случва с него и с неговата психика, за да преодолее голямата болка и загуба. И в обществен план, как обществото по някакъв начин възприема загубата, опитвайки се да интегрира мъртвите в един нов свят, в един нов подреден свят, чрез средствата на ритуала, който по някакъв начин хармонизира и подрежда настъпилия хаос от смъртта, която разбърква тези установени отношения. Знаем, че във всички древни общества съществува култ към предците. Смята се, че до голяма степен предците влияят на благоденствието на късмета, реколтата, съдбата на своите живи близки. Например, в Древен Египет съществува обичай, при който, когато се ходи на гробища, се написват съдове с послания към близките и когато се оставят жертвените дарове на гроба, всъщност се оставят и тези послания. В тези послания може да прочетем как мъж се обръща към жена си, покойната му съпруга и казва, цял живот ме тормозиш, ето сега, пак си умрява, продължаваш да правиш същите мизерии тук си счупих крак, ти си виновна за това, до кога ще търпа и така нататък. Или пък жена, която се обръща към своя покойен съпруг и му казва, комушите ме тормозят, направи нещо, там създай малко мизерия в тяхното стопанство и така нататък. Тоест, комуникацията между света на живите и света на мъртвите продължава от а, чисто социален аспект. И поради тази причина, отношението към мъртвото тяло и култа към мъртвото тяло е втакано в, в този психологически феномен. Значи, измеренията на процеса могат да се търсят психологически, от на точка на отделния човек и социално, от на точка на обществото, което специално се обръща към традицията. Тези два аспекта в съвременното общество са занижени, особено социалния аспект по отношение към мъртвите, защото... Стойността на предшествениците, на предците в традиционното общество е огромна. Те са стожери на обществото, а обществото е едно традиционно общество. Се стреми да съхрани тези културни ценности, които са му от предшествениците. Обикновено древните хора винаги се обръщат назад към миналото и смятат, че има някакво златно време, където техните предшественици са били в идеална форма. Те са най-силните, най-мъдрите, най-знаещите. Така че, Древното общество е обърнато назад към миналото. Модерното общество е към бъдещето. Не се интересува от предшестващото поколение, защото то не носи социален опит, който да е значим и който традиционно да се съхранява, за да устои човешката култура. Не е необходимо да го казвам много научно, но достатъчно да се огледат и да видите баби и дядовци, които не могат да работят на компютър, нямат фейсбук и твитър и са неадекватни на фона на техните внуци, които на 4-5 годишна възраст прекрасно се справят с компютри, телефони, телевизори и така нататък, живееки в едно модерно общество. Тоест, възрастният човек днес не носи социалния опит, мъдрост и знание, за да бъде припознато отношението към предшестващото поколение, като отношение на изключителен респект и отношение към съхранение на културните стойности. Поради тази причина и отношението към Онова поколение, което изчезва от нашия живот, е сравнително пренебрежително и някак си неусетно изведнъж улиците се опразват от едни хора, които изглеждат по един начин, носят ени костюми, прически и нататък, така, така. Заместват се от други ние дори не разбираме това нещо, защото съвременната култура не се интересува до такава степен от мъртвото тяло, тя се интересува от прекрасното спортно тяло с бронзов тен, което ни гледа усмихнато от американските и други реклами, от типа на онези в Елей, които бягат на брега на океана и се чувстват в перфектна жизнена форма. А когато изведнъж остаряват, тук нали, за старото тяло, но първо трябва да стане старо преди мъртво, все едно те изчезват от, от нашия свят, който трябва да бъде само лъскав, изгладен с фотошоп и винаги усмихнат. Така че тази, това материално отношение към нашия свят изцяло е заличило тези пунктове, на, кои, на които се спрях а именно психологическото преодоляване на загубата в контакта с смъртвия, което е довело до и до обществено значение на този контакт за цялото общество с различни формулировки, както и вярата, че човек не е само тяло, което е материален продукт, а тялото е елемент от някакво по-голямо тяло, което продължава съществуването си. поради тази причина, какво бихме казали юридически, ако вземат някакви ваши органи, като например сърцето. Древните египтяни, когато са подготвили тялото за балсамирането и мумификацията, са сипвали палмово вино в мозъка, разбърквали са мозъчната маса с едни дълги щипки, с които се бръква през носната кухина и благодарение на палмовото вино, което е разтваряло Белтъчените в мозъка се източва от цялата, цялото съдържание, за да не изгнива тази част от човека, оставяйки в, в мумията. Тоест, отношението към мозъка е абсолютно негативно, като един неприятен продукт, който трябва да се прочисти от тялото, за да се запази. Отношението към сърцето е друго. Сърцето се изважда, бълсамира се отделно, след това се полага обратно в тялото, защото се смята, че той е вместилище на човешкия дух, разум, памет, емоции т.е. това, което ние смятаме за мозък, какво бихме казали, ако това сърце можеше египетския жрец да го даде на някой друг и да го, да го спаси. При положение, че това е целият интелект на въпросния човек. Значи, тук тялото не е само материално тяло, а просто един елемент от едно по-голямо и сложно тяло, каквото е за древните човек. В точка на типовете погребения, ще акцентирам само на няколко основни а, типа. Трупополагане, което познаваме от незапомнени времена. Естествено ще бъде преход към някакво състояние. Ще ви дам един доболка, известен на всички пример, само за да ви настроя мисълта в тази посока. Най-древните погребения, които археологи се наричат хокерни. Тялото се свива, така както е положено в ембриона, а, в ембрионалното си развитие в отробата на майката и се поставя в земята, която в повечето култури е майка. И не във всички тя е майка, защото не във всички думата земя и представата за земя е свързана с женското начало, но в много от културите, или поне в индоевропейската култура, която ние познаваме, е майка. Така че връщането на тялото в земята е връщане отново в отровата за следващо раждане. Древните египтяни, за които земята е баща, татко, а не майка, Съответно имат друга представа, но в саркофага, в който поставят тялото, рисуват ръцете на богинята Нут, небесната богиня, която прегръща мъртвия. Така че поставен в този дървен съндък, всъщност ви поставят в едно пространство, в което тавана на този съндък е небе, което ви прегръща, за да може да се озовете на небето в лоното на своята майка и за да се родите за нов живот. Така че... Ето ви е елемент от трупополагането, който показва, че самото действие по и грижа и отношение към тялото е свързано с това, което наричаме ритуална прехода. На прехода от едно състояние, от земното съществуване към извънземното или небесно, космическо или някакво друго съществуване на човек. Друг елемент от погребалните практики трупоизгарянето, широко познат, Особено в индоевропейска среда. Отново, според съответните представи, да речем на древните индуси, изгарането на тялото означава разграждане на първичните пет елемента чрез силата на огъня и по този начин нова реинтеграция на тялото в един друг космически ред. Тоест, отново това е ритуал на прехода, след като се очиства материята и се трансформира чрез петте основни елемента отново в един космически ред. И други такива междинни междинни начини на погребение, които са известни в различни култури, при които плата се остава да изгние, за да останат само костите, или пък плата се поглъща, например в зороастризма, плата се изяжда от лешояди, остават само костите, отделно костите се погребват или се съхраняват по някакъв начин. Т.е. тленната част от човек се подлага на унищожение, за да остане една нетленна част от човешкото тяло, което се консервира и се превръща в белек на присъствието на предците в съответната култура. Най-различни са формите, под които предците могат да присъстват. И тук това е ясно разграничаване между света на живите и мъртвите, което съществува днес. Не е толкова характерно за повечето древни общества, да, съществува разграничение, но и постоянен контакт между тях. За пример ще ви дам пак Древен Египет. Един мъртъв фараон с своята пирамида. Трябва по някакъв начин неговото ритуално погребение да бъде свързано и с света на живите и като економика. За да построи пирамидата са му необходими голям брой години и сложно организирана работа. Около пирамидата се изгражда пирамидален град, в който живеят няколко стотин жреци и работят поне няколко хиляди човека постоянно на обекта. След приключване на строителните дейности, култа към мъртвите и, съответно, култа към владетели неговата пирамида се подхранва от тези няколко стотин жреци, които ежедневно понасят по пет пъти на ден жертви пред толтарите поставени в пирамидата. За да получават тези жертви жителите на пирамидалния храм трябва да са свързани с заупокойни стопанства, пръснати из цялата страна, които са 20, 40, 50, 100 повече. От тези стопанства, принадлежащи на храма и на града, свързани с пирамидата, се получават жертви, които пристигат ежедневно под формата на стотици бикове, патици, гъски. овце и така нататък, които в някакъв момент са използвани в ритуала по жертвоприношението. Впоследствие, жертвите се разпределят между участниците в ритуала, между жреците. И всъщност, ако погледнем на, жр... на постоянното жертвоприношение пред едно мъртво тяло, каквото е тялото на египетския владетел, може да погледнем на този въпрос и чисто економически. Ще видим една огромна економическа структура в цялата страна, която разпределя средства, разпределя продукти, и представлява един сериозен и социален, и економически феномен като отношение към това тяло. Запазването на тялото под някаква форма или образ свързан с тялото е основен аспект на съществуващия култ към прецита. Тук единствено може да се включи изключението на онези, които трупо изгарят телата си, с цел да не остане по никакъв начин частица от човека, да може той да се реинтегрира в космоса по най-подходящия начин, без да остави някаква следа. Т.е. тук е една демаркационна линия между някои, които оставят следа, за да може безсмъртието и безсмъртния предтеча да, да продължи да влиза в контакт с живите, да бъде тачен и така нататък след като има своя гробница, свой белекс, свой бюст, статуя и така най различни белези на неговото присъствие. Така че запазването на тялото е един от тези белези или тоталното унищожаване на тялото с цел пълна интеграция на елементите от които е изграден тялото в макрокосмоса, за да може съответно душата да се прероди или живота да продължи своето неубезпокоявано развитие. Добре, сега става ясно, че има най-различни исторически обословени модели на отношение към мъртвото тяло, но света в който живеем днес всъщност виждаме, че тези различни модели, те се взаимно проникват в различни, в различни места от света, т.е. в момента, ние виждаме една разнообразна съвкупност от а, съжителство на различни религиозни практики. Това, което според мен е интересно сега да обсъдим, е как през отношението към мъртвото тяло всъщност се ражда идеята за забрани. Какво е позволено и какво не е позволено. Защо престъпленията спрямо а, мъртвото тяло са едни от най- така. Плашещите престъпления в много от различните религиозни системи. За това може би един бърз въпрос към доцент Леков. Какво се случва на тези, които ускърняват гробниците на фараоните? Какъв е статута на тези действия? А, имат ли те характер на престъпления в, а, а, така, в модела на а, древния човек а, и а, какво се смята за недопустимо спрямо а, мъртвото тяло и спрямо всяко мъртво тяло или само на владетеля, само на а, така, човека, който се средоточава властта в себе си? Това, което казах, до сега става ясно и какво е отношението към а, престъплението спрямо мъртвото тяло. След като запазването в някои култури на тялото е начин този интегритет на различните аспекти на личността да продължи своето съществуване и в отвъдното. То тогава престъплението към едно мъртво тяло, например, разчленяване, унищожаване, изгаряне и така нататък, ще бъде и престъпление срещу личността, защото тази личност продължава своето съществуване и след момента на физическата смърт. Тоест не е един безжизнен обект. И тук много добре се виждат египетски примери за, за силата на такова престъпление. Разполагаме с свидетелства, юридически свидетелства, много подробни разпити на грабители на царските гробници в края на епохата на Новото царство и с протоколите от тези разпити, от които се вижда, че а, банда Шайка-разбойници е унищожила няколко царски тела, като е разкъсала бинтовете на мумиите, при което е разкъсала и самите тела, а за да заличи следите си, ги е и запалила. Разкъсването на бинтовете на една мумия проистича от факта, че египтяните в процеса на балсамиране, когато са обвивали мъртвото тяло с тънки ленени бинтове, са поставили различни амулети и са изпълнявали една сложна процедура от ритуали, така че тялото да се превърне в едно безсмъртно тяло и тези амулети да свържат царя с целия космос. Обикновено тези амулети са златни и се държат камъни, така че поне няколко килограма злато има по една, по една египетска мумия в бинтовете. И това е част от един сложен ритуал по погребението на владетеля. Наказанието в тези случаи е набиване на кол, нещо с което египтяните са нетипични, за разлика от други древни народи, като хети и асирийци, които са изключително жестоки, когато налагат наказания, например, родиране жив и така нататък. Някакви са сериозни и тежки членовредителни наказания за най-различни престъпления. Египтяните обикновено при най-углавните престъпления в тяхното право прилагат м отправяне към каменоломните в Нубия, където затворниците за тежки престъпления са принудени да добиват камък при изключително тежки атмосферни и всякакви други условия. Поради тази причина те бързо и умират в рамките на няколко години, докато чукат камъни в новия. Докато никакви членовредителни наказания не са типични за египетското право, не са ни известни такива, за дребни престъпления обикновено се прилага бой с пръчки или разни други наказания, но не и нещо, с което да се увреди трайно човека или пък да му се отнеме живот. Има един случай, в който описан в египетската литература, където египетския магиосник Джеди е поканен при царя Хуфу или Хеопс, известния владетел с Хеопсовата пирамида. И понеже царят знае, че Джеди е велик магиосник и е чувал, че може да прави всякакви чудеса, иска той да отреже главата на човек и след това да го съживи, защото знае, че той може да съживява хора. И Джеди отговаря на владетеля, че това не е присъщо и не може така да се поступва спрямо стадото на Бога. Под стадото на Бога си имат предвид хората. Тоест такова нещо не може да се прави с стадото на Бога, с Божието стадо да се поступва така. Тоест този затворник, въпреки че царят желая да бъде убит, осъден затворник, Джеди отказва да изпълни царската молба. И изпълнява своята магия, върху трупа на гъска, която първо и отрязват от гладата, после я да съживява и тя отлита, и после върху с трупа на бик, отказвайки и заставяйки срещу владетеля. Тоест може да се каже, че древните египтяни високо са ценели човешкия живот, не са прилагали смъртни наказания, естествено имало такива случаи, но те са по-скоро инцидент, и за най-тежките наказания са използвали изпращане в мините, а изведнъж за порогателство на царското тяло, на владетеля, наказанието е набиване на кол и изключително жестоко и мъчително наказание. Добре, нека сега да чуем един, всъщност, аз се надявам наистина, да е юридически поглед към това какво е позволено, какво не е позволено спрямо мъртвото тяло от доктор Стоян Ставро. И може би да припомня факта на това, че тази година в София имаше огромно количество мъртви тела. Колко от вас са, са видяли а, една изложба, която... Спомняте ли си? Да. да, да. А Колко горе-долу вътре имаше, предполагам, че около отпорядъка на доколкото си спомням, между до 100 а, реални мъжки, а, не мъжки, а мъртви тела и мъжки и женски, а, които всъщност бяха част от тази изложба «Мъртвото тяло». Да, всъщност точно покрай тези тела беше поставен въпроса: каква е уредбата в Българското законодателство и всъщност имайки тази подложка, която беше направена с историческия преглед, съм напълно свободен да говоря само за юридическата страна, което ме улеснява изцяло и прави малко скучни нещата, но може би ще са любопитни да видите как правото третира в момента отношението, което дължат живите към мъртвите. Първият основен принцип, който може би като принцип трябва да бъде казан преди да се разгледат конкретните неща, е, че правото, което урежда статута на мъртвите, е административното право, т.е. публичен по своя характер правен отрасъл, от в който въжи общо забранителния принцип. Обикновено правото се разделя на частно и публично, с оглед на това, чий интерес защитават правните норми, които регулират обществените отношения в съответния отрасъл. От публичното е това право, което защитава публичния интерес. И съответно нормите са императивни, те са забранителни в много голяма част от е, случаите, е, като общо забранителният принцип означава, че всичко, което не е разрешено, е забранено. Този принцип въжи за отношението към мъртвото човешко тяло. Липсва гражданско правна уредба на мъртво човешко тяло, което да, от, да каже, да речем кой е собственика на това тяло, има ли изобщо собственик, може ли да се разпореждаме по някакъв начин с това тяло в рамките на гражданския оборот, частлията от гражданския оборот. А, какви са сделките изобщо, ако могат да бъдат извършени такива, които могат да, бъдат, да имат за свой предмет мъртво човешко тяло? Част ли е то от наследството на лицето? Аз мога ли да завещая тялото си или някакви органи от него? Мога ли да се разпореждам по случай на смърт с тялото си и така нататък? Всички тези въпроси, които имат по-скоро частно правен характер, са изключени от уредбата и те всъщност не присъстват. В някаква степен са затъмнени, засенчени и забранени, бих казал, от публично-правния административен режим, който дава а, правото уреждащо, така нареченото погребване или погребение на починалия. И ето какво уреждато, съвсем накратко а, и по-конкретно. Във всички случаи става въпрос за задължение, не за право за погребение, което трябва да бъде извършено погребението през деня, най-рано 24 часа и не по-късно от 48 часа, след констатиране на стъпването на смъртта от медицинските органи. Тъй като в по-голямата част от случаите, когато настъпва смърт днес, в най-близо до тялото са медиците и лекарите, така наречен да процес на медикализиране на смъртта. Смъртта се случва в лечебни заведения, покрай лекари. Лекарите са първите хора, които имат достъп до тялото и които констатират настъпването на смъртта и впоследствие имат определен задължения да изпратят на съобщение за настъпването на смъртта, документа, дължуто лице по гражданско състояние, което съставя акт за смърт и акта за смърт е, заближайте, разрешение за погребване. Тоест имаме задължение за погребение, което обаче може да бъде изпълнено само след като имаме удостоверено от общината, тоест от официален орган, настъпила смърт. Тоест освобождаване на тялото с оглед на погребението имаме разрешителен режим на погребението и задължение за погребение. Това са две много важни неща в самото начало на самия направния режим на отношението към мъртво тяло. В случаите, в които близките не могат да извършват подобно погребение, тъй като нямат възможност или няма такива, ангажиментът е на общината. Общината, на чия територия е настъпила смъртта. Тоест няма случаи, в който това задължение да остане без лице, което, върху което тежи. Какво представлява погребението от юридическа гледна точка? Всъщност тук има един правилник на погреб... за погребенията, който е доста възрастен, бих казал, а, и със съмнителна стоеност доколко и в вкаква час се прилага, но той дава една сравнително ясна у 7.6. дефиниция на погребението, докато всъщност по-модерния режим е в наредба номер 2 от 2011 година за здравните изисквания към гробищните паркове. Но погребението, казва въпрос на 6 от правилника, Никол, хваща всички действия и процедури, включително и траурния ритуал, които се извършват от смъртта на лицето до полагането му в гроба, поставяне на гробен знак и съответно оформяне на гроба при самото погребение. Вижда се, че тук е само една от практиките ритуалните, по-скоро взета в предвид при тази дефиниция, и то е свързано с заравенето на мъртво човешко тяло, макар че, а, действително, в последствие, в посоченето наредба 2 от 2011 е уреден и друг а, начин на, на погребение, именно изгарането. Но преди да стигнем само до тях, искам искаш съвсем накратко да споменя два случая, в които мъртвото тяло продължава да съществува. А, отново, и двата са а, така, м продукт на развитието на новите съвременни технологии и показват известна доза утилитаризъм. Първият е случай, когато мъртвото тяло, става въпрос за тяло, което обаче е в мозъчна смърт, се кондиционира с оглед съхраняване на неговите органи и донорство. Това е първият случай, в който при констатирана мозъчна смърт, макар че има биещо сърце и функциониращо кръвообращение, включително има дишане, макар че то е изкуствено поддържано, въпреки че има юридическа смърт, тялото продължава да функционира биологически. Имаме живо биологически, мъртво юридически тяло. Което обаче има една особена цел. Това .е. средство за поддържане, кондициониране на донора. И следващия случай, в който имаме инструментализиране на мъртто тяло, което продължава като че да бъде биологически живо, но с институт на мозъчната смърт, всъщност имаме юридическа смърт. Това е и .е. изключително интересен, може би само той може да отнеме половина един час само да се да анализира. Е случай, в който се запазва плода. Когато имаме мозъчна смърт на бременна жена и има възможност детето заченатия, е, да се роди някакъв, някакъв период след констирането на мозъчната смърт, поддържа се живота на а, тялото на бременната жена, за да може да се осигури а, раждането на детето, което е заченато в нея и което все още е живо. Казва се, че има такива случаи и то не е малко, между другото, но медицина позволява. Така, а, използването всъщност на различни инструменти за поддържането на биологично живо бременно тяло при мъртва жена, макар че се поставят изключително специфични въпроси, свързани с происхода, защото в този случай нямаме раждане и коя е майката на това дете, ако майката е дефинираме като жената, която е родила детето, Оказва се, че това дете няма майка, но за всички е ясно, че той има е много, много очевидна майка. Както и да е, други въпроси и за статута на това дете на, на този зачен, доколкото е пациент и проче, но това е един случай, в който мъртвото тяло действително продължава да бъде част от живота на медицината. И се поставят въпроси, свързани с неговия статут, доколкото да бъде разгледано в, като пациент и така нататък. Кой да вземе решенията за него и прочее. След констатирането на смъртта от медицинските специалисти, като изключим тези два случая, в които може да имаме продължаване на биологичния живот в мъртвото юридическо тяло, имаме уредба доста подробна на транспортирането на трупа. Дори това действие, дори само действието на транспортиране е уредено изключително подробно, няма да се спирам но при каква температура, в какви... Превозни средства, какво, на какви изисквания те трябва да отговаря, как трябва да бъдат обозначени и така нататък и така нататък. Особено пък да не говорим за пренасене през граници на територии на различни държави, това е един изключително тежък режим, в който действително се съобразяват множество конкретни правила. След транспортирането, да речем, че транспортирането е извършено, в учите, когато то се налага, в повечето случаи, тъй трябва най-малко да се транспортира от лечебното съведение до място на полагане на трупа. Преминаваме към същинското погребение, което Българско законодателство разглежда дуалистично, т.е. в два варианта. Чрез полагане, поставяне на тялото на починалия франк на специално обособени за целта места. Това са терените на гробищните паркове, на гробищата. Или което полагане може да стане подземно, тялото казва на редба номер 2.211, се полага в отделни гробни места, представляващи обособени части от гробищния парк или гробището, предназначено предназначени за полагане на ковчег на покойник. Или надземно се полага, това е също една особеност, която е възможна, тя от се поставя в запоени, казва наредбата, метални ковчези, с филтрираща система, като ковчежите се разполагат в наземни стени, ниши за поставяне на ковчези, или в надземни гробници, като погребалната ниша след поставяне на ковчези затваря плътно. Това е първия вариант в двете му разновидности, т.е. чрез полагане, поставяне на тялото. И втория въпрос е кремацията, чрез изгаряне и съхраняване на пръха на покойника в крематориуму за, крема... за кремация на тела на починалите лица. Виждате, законът е взел в общи линии наистина тези две крайни, или по-скоро най-типични за нашата култура и културите, от които произхождаме, като чили повечето от нас в нашето общество, е именно случай, в който се опитваме да запазим тялото под една или, втора, една или друга Форма, като осигурим белек следа, който да се принесе, принесе в бъдещо или пък кремацията, изгарянето. Но в този случай, в случай на кремация по българската правна уредба, остава прах. Тази, тази особена материя също има особен режим, между другото. А, да речем, той може да бъде специален съд поставен, праха или тя, и пренесен за извършване на урнополагане в съответния гробищен парк или може да бъде предоставен, предаден за съхранение на близките на починания. Няма ограничение това какво те ще правят с него, когато получат в урна праха на своя починал. Не се конкретизира кои са близки лица. Интересно, е какво ще стане ако има претенции от различни лица за получаването на тази материя, тази субстанция и как точно ще се реши този спор. Дали той ще е по близка родствена връзка, по наследяване и така нататък. И трета възможност, която може да бъде направена, е да бъде разпръснат но той може да бъде разпръснат само на определени места в рамките на гробищните паркове, в природа, открито в природата, казва всъщност наредбата и нещо, което не е, така също, според мен е изключително любопитно, и в частни имоти, намиращи се извън населените места обаче само, в природата или в частни имоти, намиращи се извън населените места, когато, като в последния случай, когато става въпрос за частен имот, е необходимо писмено съгласие на собственика на имота, забележете. А винаги една е такава квалифицирана форма а, на съгласие показва, че се случва нещо сериозно с правото на този, който го дава. А, означава, според мен, едно такова отношение и изискване а, за разпръскване на, на прах в а, частен имот, това да става само с писмено съгласие на собственика, защото това действително е действие, което законодателят разпознава като действие, което е не е просто оставяне на някакъв предмет в чущ имот, а е едно много по-силно въздействие върху неговото право на собственост, което е интересно откъде идва това предположение. Този, това изискване за по-специфична, тежка форма за да съгласие на собственика на имота, за да бъде разпръсната праха на починало лице на територията на неговия недвижи имот. Това отново е свързано, според мен, точно с множеството аспекти, измерения на човешката личност, които продължават да бъдат свързани с тази материя, останала въпреки изгарането на тялото с материалността, материалност, телесната материалност на някога билия жив сред нас човек. Разбира се, при кремацията има няколко повече изисквания, които поставя законът, и като кремацията именно унищожава изцяло тялото, а тялото понякога съдържа в себе си. Важни следи, да речем, свързани с извършване на някакви криминални действия а, и така нататък и така нататък, поради което, освен а, а, акт за смърт, който така или иначе представлява разрешение за погребение, се изисква при извършването на кремация, а, лекар е установил настъпването на смъртта или извършва от да предостави специално удостоверение, разрешение за кремация се нарича, по образец се дава, т.е. освен акта за смърт, кремация може да бъде извършена само при наличието на второ разрешение, което се дава от смъртта, именно защото изгарянето на един радикален начин за унищожаване на тялото, а тялото не може да се третира, поне законът не го третира в никакъв случай като обикновена вещ, която ние можем да се изгорим, когато си искаме, защото аз мога да се си изгора, дрехите за микрофон и каквото и да било друго, включително и ръката си могат да изгора в и вкъщите, но ако е, мъртво, ако е мъртво тялото, тогава нещата влизат в една друга а, деменция, едно друго измерение, което виждате е по-ограничително. Друга особеност, свързана с покремението, е къде точно се полагат а, в случаите, когато става за полагане на тялото, първата от двете альтернативи. А, между другото няма други допуснати от закона възможности за извършване на погребение. Като четем тези неща и говорим за общо забранителен принцип, извода е, че това са възможности. Разбира се, има една възможност мърто човешко тяло да бъде дарено безвъзмезно на висши медицински училища с оглед развитието на науката и за обучителни цели, но това е само временно а, осигуряване на достъп на науката и образованието до мъртво човешко тяло, след което то се връща на близките, като се привежда в състояние, в което отговаря на исканото уважение към него. Тоест, други варианти няма, освен тези, които изрично са посолчени. В, в този смисъл, законно ли е било а, това, което се случва с това конкретно мъртво човешко тяло, виждаме в золея на Георгия така, точно това исках да кажа, че къде се полага тялото? Принципът е, разбира се, в специално устроени гробищни паркове или гробищни ансамбли, казва на редбата, но има случаи, в които тялото може да бъде положено извън гробищата и това е интересно, кога се допуска това нещо... Без значение, който член всъщност казва, че погребеният на починали а, из, а, лица извън гробищата се допуска само това е правника за погребенията, само в изключителни случаи след получаване на разрешение от председателя на Общинския съвет със съгласие на съответните здравни органи. В изключителни случаи. Това може би е един такъв изключителен случай, като съответните здравни органи днес трябва да се чете Регионалната здравна инспекция, която по принцип има доста сериозни функции, свързани с гробищните паркове. Има и още изключения обаче специален случай на погребение извън гробища, отново в за погребение, са уредени случаи на погребане на починали свещенослужители, които могат да бъдат погребани в дворовете на църковни храмове. Това е нещо типично. Всеки от нас може би е виждал такива гробищни места в различни църковни храмове, включително и някои път използването на мощи, които биват натоварени с управенелигиозно значение. Това се допуска, ако има възможност за извършване на подобно погребение, казва правенка за погребенията, в дворовете на църковните храмове и ако църковният храм не е обявен за паметник на културата. Тресен конфликт между култура и религиозност. А, допълнителна възможност за погребване на починало лице извън гробищата е предвидена и в самата Наребе, член 17 или не 2, от 2011, където е казано, че погребване на покойници извън се допуска в случай на особени заслуги това е по-скоро по-новия вариант на правилника за погребенията, на лицето за развитието на съответното населено място или държавата с разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на съответната, тук вече съвсем прям законодателя, регионална здравна инспекция. Тоест, виждате, още едно разрешение е необходимо в случая и то е разрешение специално за това къде да бъде погребано тялото, че е извън гробището. Няма изискване къде точно да бъде поставено, но в този случай казано е извън гробището. Тоест, действително това може да бъде навсякъде. Сега стига да не нарушава общественен ред, разбира се, и да не, не се превръща в хулиганство в някой случай. Но това винаги става с разрешението, с разрешението на кмета на общината, опълноощено от него лице и съгласувано с директора. Т.е. директор също трябва да е дал съгласен на Света регионална здравна инспекция. А, ритуала самия, който съвсем опитвам се максимално бързо да кажа, макар, че има и други неща, но ако има интерес по-скоро, ритуала включва от юридическа гледна точка две части. Един граждански погребален ритуал, който е безплатен, дефинира се като съвкупност от действия, извършени при, прост, при строго определен ред и в името на определена идея, при прощаване психологическия елемент с починалото лице от близките му и обществеността, социалния елемент. Виждате, тези неща действително са макар че не са обяснени. Когато един юрист че този текст, понякога, особено ако е така еманципиран от а, идеята за старата забрана на нравственост и от култа към преците и така нататък, действително се чуди какво има точно преди, защо пък а, е необходим такъв граждански погребален ритуал. Той се изпълнява безплатно, както казахме, в съответствие с желанието на близките. Като целта се дефинира като приобщаване на присъстващи лица към определена идея, което се постига чрез емоционално въздействие. Втората част а, а, на този погребален ритуал е религиозна. Изрично е посочено, че той има така, такава част. Тя вече се извършва така, казва се тя е частно дело на близките, т.е. извършва се изцяло по инициатива и по желание на близките на починалия като това са в от действия и въздействия, извършени спрямо тялото на починане. с оглед спазването на установените прощални традиции и обичаи на религиозната общност, към която се причислява починалия, става за сметка на близките. Като а, тук е интересно, доколко правото на, на вероисповедание позволява религиозни погребални ритуали, които се отличават съществено от а, режима, който предвижда... Българско законодателство, така например, да речем именно полагането, е един зооравстрийски начин за изяждане на плътта на тялото от страна на някакви птици. В България едва ли бихме могли да осигурят точно такива условия, действително. Ако а, говорим и разбираме религиозен погребален ритуал, именно това, правото да се отнасяме към мърто тяло съобразно на нашето изповедание, включително има църква на телесните модификации, които могат да си решат, че за тях човешкото тяло трябва да се разпъне. На и да се държи по определен начин точно с определенни модификации. Да речем, това е част от така нареченото право на, на вероисповедание, свобода на вероисповедание. Доколко тази свобода всъщност се ограничава с въведения общо-забранителен принцип в българското законодателство и не представлява ли именно тази втора част на погребението една отворена врата за огромното разнообразие, включително комерциално разнообразие на погребални практики, които съвсем лесно, в един свят, в който има църква на копипейст, на копирянството, съвсем спокойно всяка една ритуална практика със мъртви човешки тела може да придобие статут на вероисповедание. Това не е чак такъв проблем, защото имаме едно изключително широко понятие за вероисповедание всъщност, включително и по нашия закон за вероисповеданията. Така че това е действително една врата, която не е ясно доколко е отворена. Се ми се струва, че всъщност религиозният погребален ритуал има за а, значение, като термин използван от закона, по-скоро едно времено отношение в деня на погребването, а не трайно цялостно отнасяне към човешкото тяло, към мърдото човешко тяло. И то може да бъде а, осъществено в рамките на императивните норми на закона. И аз бих си добавил а, се, да, със, да, да бъда обвинен, че не е точно така действително, тъй като го няма в закона и на добрите нрави тъй като именно добрите нрави са така един от основния регулатор, който а, винаги е бил свързан заедно с религията с а, погребането на мъртво човешко тяло. Разбира се, има специални правила за това кога могат да се изравят трупове, когато те са полагани и да се бъ... използват тяхните останки. Аз бих само казал, че има доста случаи, които разбумват юридическата общност за това дали са позволени или не. Освен въпросната а, изложба, така наречена, аз бих показ... дал за пример така, един от случаите в България, свързан с некрофилия, извършване на сексуални действия с човешки труп, което не е престъпление. Между другото, ако египтяните се забивали на кол за разрязване на бинтовете, то ние нашата цивилизация не третира като специфично престъпление, освен ако не е извършено публично, тогава би било хулиганство това, действително, но ако е извършено тайно, никой не е разбрал а, и не е откраднато нищо от гроба, тъй като има друго престъпление, което е свързано с поругаване на гробно място. Ако нищо не е направено подобно, то самият акт, изолиран сам по себе си на секс с мъртво тяло, не е криминиран, не е престъпление по българското законодателство. разбира се. Той ще представлява нарушение на режима а, за третиране на мъ но а, не е инкриминирано това поведение. Има други случаи, примерно държави, които самото докосване на мъртво човешко тяло с цел, различно от предвидените в закона, е обявено за престъпление. Това е една от най-крайните. Но ако стане въпрос, може да видим къде и в какви различни държави, това е друга тема, по-скоро за некрофилията специално, къде и как се третира това действие, като правомерно, неправомерно и така нататък. Стана въпрос, че в Египет, не знам това дали и доколко е вярно, има такова право даже на секса с Богом, с съпругата. Не знам дали това, това е так, някаква. Въпросът беше повдигнат наскоро, но това право е мюсулманско и то не е традиционно залегнало в Исляма, а просто традиционно за, за Северна Африка, едва ли е широко практикувано, но някои от духовните водачи в Египет бяха повдигнали и този въпрос, да се разреши такова нещо до някакъв определен период от време. А пък знаем от античните автори, че и в древността, когато са приготвяли мъртвите тела, в древността имам предвид гръкоримската древност, и когато мумификацията е била широко разпространена, а, ни разказват античните автори, Понякога близките не са давали тялото на младо момиче, което имат 3-4 повече дни на парасхитите, на жреците, които ще приготвят тялото, именно с цел за превенция срещу така агресия към тялото. Така, действително в България по-скоро се мълчи, няма някакво ясно отношение към това, какво, със сигурност не представлява престъпление това. Как не представлява престъпление, да речем, е още един феномен. Няма да го започвам и двата са твърде злокобни. Некрофагията, а, това е едно друго третиране на мъжното човешко тяло, което действително трудно би могло да се разглежда като религиозен погребален ритуал, но във всички случаи е действие, което не е свързано с някаква наказателно правна последицата и като основно причината за това е, че а, действително в правото има една десакрализация на мъртво човешко тяло, а, която продължава да носи в себе си действително някакви забрани и табута, които виждаме в административно-правния режим, но наказателното право се е отказало от това да бране чрез предвиждането на престъпления мъртво човешко тяло, тъй като то не носи в себе си правосубектност. Това са така наричани от някои престъпления без жертва, защото нямаме жертва. Човека е починал, това е историческо гледание точно, правният субект е прекратил своето съществуване и поради това няма кого, всъщност, да посочим като пострадалото едно подобно престъпление. Разбира се, държавите това не са малко. САЩ пренадрича в Нова Зеландия и така нататък и много интересни законодателства, които смятат, че пострадал в случая цялото общество както пръвно и при хулиганството. Ни ако имаме някакви хулигански прояви, да речем, включително и тук, няма, може би няма да има някой конкретен пострадал, но а, пострадал на това, което се нарушава, е един, може би, звучащ абстрактно обществен ред, който обаче определя все се пак за да съществуването на всяка една общност. Но като оставим некрофилията и канибализма послесмъртния, а, може би са интересни само да ги споменнате, и като действително твърде... А, много във времето ще отнема, са случаи свързани с послесмъртна репродукция. Също станат проблеми на практика, юридически проблеми. Те са свързани с послесмъртното зачеване, случаите, когато лицето е оставило за съхранение крилоконсервирани репродуктивни клетки и те биват използвани за зачеване витро след неговата смърт. Доста въпроси поставят този случай. Освен послесмъртно зачеване, може да имаме и послесмъртна бременност която после смърт бременност е свързана с извършването приживе живе на инвитрооплождане, което обаче не е продължено с ембрионален трансфер, а получената зигота е била подложена на крилоконсервация, т.е. зачеването е станало при живе, Имаме зачеване витро, имаме зигота, която е замразена, и тя се използва за иницииране на бременност след спиртата, като това може да е заместваща бременно в случаите, когато става просто за ециклетка и е починал донора, жената, която е дала ециклетката, или пък да става просто за бременно след смъртта на донора на сперматозоида и третия вариант на послесмъртна репродукция, който вече беше споменат като чили. съвсем за кратко, това беше послесмъртното раждане. случаите в които бременността и зачеването са случили при живе, но и не съпила мозъчната смърт на майката и на бременната жена и раждането става след конститурането на юридическата смърт. И трите случая а, са свързани с различни прецеденти юридически, има доста интересна практика. Разбира се, не е българска, накача, аз знам за случаи в България, за съвязан с точно такова после, смъртно, а, после смъртна бременност, по-скоро става въпрос. И... Ам поставят отново редица въпроси, свързани с това, доколко ние можем, особено в случай, когато няма съгласие, пък и да има, Но особено в случай, когато няма съгласие от страна на починалото лице, доколко ние можем, включително и ако сме негов съпруг или съпруга, да изискваме от тялото му изличане на спирамотози, които да използваме за раждането на наше общо дете. А, той ни го е казал, но ние сме негов съпруг или съпруга, имаме ли право не да правим секс за сбогом, а да направим дете? Някои смятат, че това е доста сериозен начин за посегателство спрямо идеята за на, детето. Така наричат се сувенирни деца. И наричат в някои случаи, т.е. правим се едно дете сувенир, което да ни напомня за починали ни съпруг. И смятат, че това е инструментализиране на родителството изобщо на детето. Други смятат, че пък, ако в крайна сметка, ние сме съпрузи, да ни съпруга предполага се, че е съгласен за подобно нещо, още повече, пък ако той го е дал съгласието изрично при можем ли да родим едно дете, когато баща му е бил даже да го заченем, или майка му е била мъртва. Това са все тежки въпроси, правото се опитало да отговоря на няколко от тях, но виждаме, че съвременните биотехнологии позволяват едно много сериозно Влизане на науката в тялото. Религията е отстъпила, едно пространство, огромно се е отворило, защото никой не вярва вече в нещо повече от тялото и затова идва една телесна, изцяло материална по своя характер наука, която представлява медицината и тя започва да определя реда в мъртво човешко тяло. И малко по малко да предоставя, либерализира отделни части от мъртво човешко тяло, като включително ги включва в граждански оборот, предлагайки нови възможности. Въпросът е точно къде са тези граници. Дали тези граници, ако не бъдат поставени, всъщност се отразяват върху представата ни за нашата общност, като общество с определена идентичност, включваща включително и отношението към мъртвите човешки тела. Вие сте? Реакции? Основни въпроси? Предизвикателства? Ако няма... Въпросът за това, има ли граници на това разтваряна и десакрализация на човешкото тяло заради медицината и заради това бясно развитие на науката. Всъщност, кой би могъл да даде тези граници? Откъде те биха могли да се вземат, ако живеем в свят, в който няма една единствена културна норма? Тоест, има най-разнообразни религиозни и културни практики, които съжителстват на едно и също място. Откъде биха могли да дойдат подобни граници вътре в правото? Въпросът ми е към доктор Ставро. Да? А, интересен даже е въпросът в от къде са дошли тези граници, които съществуват. Защото правото Не, действително виждам, ги разпознава. Да. Ето, от... Но защо съществуват от... действително след като а, ние приемаме един плурализъм, граничащ до нихилизъм? Ние отричаме изобщо смисъла на подобни практики поради липсата на доказателства, че всъщност някой остава в това мъртво тяло. Импирично, мъртво тяло е просто мъртво тяло. Има някакъв спомен. Някаква, от теоретическа гледна точка се нарича, остатъчна правосубектност, някакъв авторитет, но когато и той бъде залечен, т.е. тялото е на човек, който е нямал авторитет, който не е част от предците от идеята за хората, които действително са дали своя пренозразител на общността, то защо изобщо има такива ограничения, действително. И това е нещо, което се подлага под съмнение. Откъде, според мен, трябва да дойдат до тези граници, може би най-трудният въпрос, действително, Откъде да дойдат, а не кои да са. При условие, че почти никой не вярва в това, или пък те, които вярват, като че ли са дисквалифицирани, като хора, които могат да говорят нещо, което е правилно за нашото существо. Те са, как да кажем, идеологизирани, те са, нали свързани с някакви невярвания, суеверия и така нататък. Ако ние действително десизираме всички религиозни аргументи за това как и защо трябва да се отнасяме към мъртво човешко тяло, тогава ни остава един вакуум на, на обществената дискусия. Тоест за мен а, валидизирането на тези ограничения преминава през един широк разговор за значението на това отношение към мъртвите за нашата обществено, за нашата, общност, за нашата общност. Имаме ли действително ние нужда от а, подобно отношение или не? Ако отговора на този въпрос е не, то тогава действително да не ние трябва да променим много сериозно нашето законодателство, но аз се си мисля, че този отговор не е толкова еднозначно не. Все си мисля, че има много ясни аргументи, може би са различно, но в крайна сметка стига до един и същ резултат, а именно резултата е, че а, ние сме тела, както много честно сме говорили, тялото е начина по който съществува нашата душа, да го наречем и по този начин, и нашата духовна същност. Така че, макар и да е изчезнала тази личностна характеристика на тялото, а, ние сме и в мъртвото си тяло. Той има един естествен процес, който действително води до отпадане на редица части от него и до превръщането му в един съвсем различен обект, бих казал, добре, но а, все пак този обект а, не е като другите. И ако трябва да намерим някакви граници, ние трябва да го търсим между нас. Действително, ако по-голямата част от е демократични правила на дискусия, разбира се, по-голямата част от нас решат, че това няма смисъл. Правото действително трябва да отстъпи една крачка назад и да каже, а, това вече не е административно право, това е гражданско право, всеки може да се разполага както с имота си, както с а, вещите си, трябва да може да се разполага и с тялото си. Аз също бих се включил в отговора на този въпрос, понеже а, от това, което казахте. Може би акцента беше поставен върху плурализма, който съществува в едно модерно общество, където различни вярвания погребални практики съжителстват заедно. Този процес се случва многократно в човешката история. Във времето на елинизма, например, най-различни народи, живеещи в рамките на елинистическите монархи и по-късно във времето на Римската империя са изповязвали различни обичаи и погребални практики, като са заимствали постоянно едни от други, или пък, дори пак да се върнем към египетските муми, коптите, египетските християни, в продължение на векове са продължавали практиката по мумификация на своите близки, което се оказва, нали, че мумифицирането не е някакъв специфичен а, египетски белек, а просто древна завещана традиция, която продължава да живее и в друга в християнска среда. А, поради тази причина не смятам, че толкова плурализма а, би объркал или поставил границите, а факта, е, че всяко общество изработва своята идеология, за да може да бъде винаги хомогенно. И макар и да живеем в една постмодерна епоха, в която уж няма никакви граници и всеки живее в собствения си свят, който строи, обществото е лишено от тежки идеологии, които да му налагат едно или друго. А всяко общество по закон би трябвало по някакъв начин да се подчинява на, на, на общи правила и закони. И в момента тези общи правила и закони, които създават границите са, Границите на онова глобализиращо съобщество, което проистича от а, огромното желание на човек да се развива по пътя на забогатяването и преодоляването на своите негативни състояния. Ние живеем в свят, в който за първи път в човешката история нуждата и негативното отношение стремежа да бъдеш някакъв друг, а не такъв какъвто си е водеща по отношение на прогреса. Имате стария телевизор, но искате да имате новата плазма, утре искате да имате още по-новата, после се появяват телевизори по 12-15 000 лева, после ще се появи някакво 4D устройство, което ще замести телевизорите и ще струва още повече, искате още повече и още повече. Така че нашето общество живее в стремежа за материално благоденствие, което е постоянна замяна на материалните обекти и на статута и начина на живот което е постоянен източник на технологично и материално развитие на цивилизацията, в която живее, основана на абсолютното изчерпване на възможните човешки ресурси по този начин. За разлика от древните общества, които са основани на една симбиоза между човека и околната среда, с цял поддържане на вида. Тоест, ако основна, имплицитно заложена, в едно общество задача е поддържането на съществуващото общество в древното, в древното мислене. В съвременното то е разрастване, експанзия. Поради тази причина и в момента сме над 6 милиарда и ако продължим още малко лекцията, може да се окажем, че сме и 7 милиарда, което е на практика биологично заболяване на, на планетата Земя. С прекомерното размножаване на един вид, който тотално на практика унищожава планетата. Нашия. Наши. Да, наши Ние сме едно раково заболяване за планетата. Поради тази причина естествено такъв начин на мислене, който доминира в света и се разпространява навсякъде. И ако преди 50 години в Папуа, Нова, Гвинея сте виждали хора, които живеят по традиционния начин, луват риби или животни в джунглата, в следващия момент те вече а, чатат на компютрите си и живеят от нещо друго по коренно различен начин. Скоро ми е попадна такава книга, в която се показва, че за последните 50 години някои от оземците вече страдат от всички болести на съвременното общество прекомерно затластяване, хипертония и така нататък. Тези, Добре, които този, смятаме този е, за традиционните добри диваци. Този ход е неминуем, е, е, не но а, той определя също граници. И тези граници са, че на всички ресурси на планетата, от които може да се изкарат пари и от които може повече и още повече и още повече да се придобие нещо по някакъв начин, е добре да бъдат използвани по всички възможни начини. Ако правото по някакъв начин рефлектира върху табуто, то не рефлектира от гледна точка на някакви традиционни толкова ценности, от това, което чух от uh, доктор Ставро, а по-скоро реагира на естествения човешки биологично заложен страх от смъртта. И всякакви белези на смърта, които по някакъв начин ужасяват човека, трябва да бъдат премахнати от обществото като дразнители, които биха създали някакви обществени нагласи. От друга страна, обаче, чувството за страх и адреналина създават едно приятно любопитство, за да гледаме отрани китайци в ЦУМ и никой да не вземе мерки срещу един такъв варварски и антихуманен акт. Всъщност се опитаха да се вземат мерки, освен, че имаше реакция на църквата, имаше реакция и на, а, ето, и на хора като доктор Ставро, и имаше доста критични коментари по медиите. В крайна сметка се оказа, че а, няма, доколкото разбираме, юридически основания за да се вземат мерки. Има юридически, оказа се, че всъщност това не са трупове. Най-лесно е за да се изключи изобщо а, режима, който, за който говорихме, просто да отречем съществуването на труп. Оказва се, че преработените по този начин мъртви човешки тела не са трупове. Не това са трупове, е още един случай на подмяна не... на понятие буквално. И тъй да. като това не са трупове, това са произведения на изкуството. Експонати. Експонати, Взе. да, тогава ние за какво говорим? Те неща се отнасят за мъртвите човешки тела, те не са мъртви. И моят абсолютно моментален, автоматичен отговор беше добре докъде стигаме, а, когато искаме някакво преработване. Какво означава да преработваме? Ако аз и го направя красив трупа, и това е мое авторско право, защото аз съм рисувал върху това тяло, да речем, то превръща ли се в произведение на изкуство и някой може ли да ми го вземе, след като това вече не е труп и да иска подчиняване на тези правила. Мога ли пък аз да се го направя включително някаква игра специално за подреждане на купчето от мъртво човешко тяло, за да мога аз образователно да, да, да научавам анатомията на човека. Всъщност, а, това е една изключително, за мен, тежка болест на правото, действително, а, когато се формализираме и когато а, говорим за понятия, които а, излизат извън своя происход и когато подменяме реалност. Това е дереализация на смъртта, всъщност. Защото ако ние кажем, че един преработен човешки труп не е труп, а това си е вече съвсем различно нещо, това бихме могли да го кажем за почти всяко нещо всъщност. И тогава става страшно, защото ние директно просто премахваме всякакви забрани, просто като преработваме нещо в нещо друго. А всъщност происход да е ясен, дори самият закон казва, че когато изгорим едно тяло и то се превърне в прах, прахта има собствен особен режим ако това не е преработване, здраве да му кажем. Но имаме превръщане на едно тяло в прах и тази прах продължава да има особен статут, когато се разпръсква в едно Частно, един част ни може трябва да имаме писмено съгласие. И това е особено, което показва, че мъртво човешко тяло, този м, остатък на правосъбектността на, на личността, продължава да следва веща, независимо от нейните трансформации. Има ограничение, кога може да се използва едно място, което е използвано за полагане на, на, на труп, за повторно полагане на труп. Тоест, отново виждаме как местата, които по някакъв начин а, се докосват до трупа, а, поемат част от неговата особена и юридическа защита. А, и това е свързано именно с неговия происход, да. Добре, още въпроси от вас сега въпроси. Момент. Въпросът ми е а, свързан с това, че а, една констатация и репли към вас. Аз добих да представита, че все пак ви имате някаква отвъд дескриптивния регистр на говорене вие все пак давате някакви морални присъди, включително срещу тази изложба. Аз ще тях даже да задам някакъв провокативен въпрос, кое ми пречи да препарирам баба си и да я сложа в къщата. А, господин юрист, каза, че все пак а, това е особен режим и не мога да го направя. Така. Тра, или трябва да я кремирам, или трябва да я трупо И въпросът ми е, че а, защо не обръщаме внимание на това, че а, даже сега са доста а, такива ограничителни режими. Аз, примерно, нямам право да правя с роднините си с много работи, включително ядене на труп, правене секс на труп и така нататък. И от коя гледна точка, в смисъл какви имперични данни имате, че препарирането на това, включително излагането им в Цуми на пълбични места, върши някаква щета на обществото. Социологически, смисъл какви са ви данните, че ако тръгнем масово да препарираме бабите си или майките си или любимите си, ще, ще се разруши нашето общество. Това е нихилизъм, защото вие употребихте думата нихилизъм, това е оценачено нещо, не? това не е дескриптивно. Това ми е въпросът, малко провокативен. Да, а, да. всъщност нихилизма, нещо, което се използва от като положителен начин. Даже има и термин, че е позитивен нихилизъм. Джани Ватълмон смята, че нихилизъм може да бъде и позитивен. А, тоест нехилизма е нещо хубаво, даже той се отвърждава като някаква ценност и в такъв смисъл даже използването му представлява една постмодерна пост -модерна, същност, реплика. Така че в никакъв случай това не е нещо отрицателно за нашето общество, оказва се и то за постмодерното общество. Но а, какво ми дава право и защо аз винаги трябва да легитимирам своето решение през вредата е един много важен определящ въпрос в правото. Действително, процедурализма в правото, който ограничава правото да се коалира с морала, изисква от правото единствено и само да съблюдава това дали има вреда. Ако има вреда, се намесва. Ако няма вреда, не се намесва. Тоест, ние търсим вредата. Във всеки един случай, когато правото трябва да регулира нещо, трябва да открие първо вредата, да я посочи с пръс, всички да я видят и тогава да се легитимира в действията, които прави обикновено забранявайки, лишавайки от някакви възможности. А, тъй като в исторически плак действително а, са имали много фантомни вреди. А, действително с идеята за това, че вредим на обществото, а са се оправдавали какви ли не тотални тоталитаризми а, и въздействия, които са доказали в своят исторически контекст абсолютната си антихуманност, в момента имаме едно изтъняване, изключително изстаняване на понятието за вреда. Т.е. ние действително трябва да видим някой, който е претърпял, дай Боже, най-добре, някакво имуществено увреждане, защото тогава категорично правото, действително, автоматично, това е някакъв рефлекс на съвременното право ще се задейства, защото някой е ощетен материално, има имуществена вреда. Или трябва да разпознаем нещо съвсем ясно като неимуществена вреда, болка, страдание. Неимуществените вреди също имат своята своя, тъмна страна в правната регулация, защото не са съвсем докрай до край уредени. Кой може да, примерно пропитърпи на имущни вреди от смъртта на едно лице, оказа, че това са само точно упрени роднини. Брат и сестра не може Братовчет не може. Аз са точно управен лица, които български по-скоро съдебна практика приема, че те само прием, могат да притърпят неимущни лида. Тоест, виждате как понятието за вреда а, всъщност страда от едно а, много ниско самочувствие в правото а, и се самоограничава много сериозно, действително. И това се смята за модер, постмодерно, бих казал даже. А, това се смята за правилно, че правото трябва да влиза само когато имаме ясно дефинирана конкретно настъпила вреда. Добре, въпроси, Обаче... Въпросът е в е, нямаме не... Никой не е да. от това излагане, да кажем, на а, да. тези Тук тела. Тук се появява едно а... А, понятие за оскърбление, което, бурятие, идва за да отнеме част от задържането на понятието за вреда, доценти на Димитрова, да речем, е един човек, който в България се занимава с тези неща. Тя е била дискутант а, на предишни наши а, дискусии и дебати. Изключително интересен въпрос, изключително юридически въпрос, а не е само морален. Защо според мен а, оскръблението не е някакъв различен феномен от вредата, а си е вреда? Тоест, ако аз сега се съблече гол и а, направя това, което е направил един постмодерен художник. А, оставил се екскремента в центъра на стаята и след това го е изял, аз, действително, ще не съм някаква вреда. Това, аз, според мен, това е моето мнение, че тук имаме не просто оскръбление, а вреда. Какво се уврежда с едно такова хулиганско действие, дори когато то е замаскирано като популярна наука или като а, художествена интерпретация на, с извинение, странето? А, поради каква причина а, всъщност тази вреда, а, след като не е толкова конкретна, не може да я третираме като а, просто акт на различие? Защо според мен действително има вреда? Има вреда, защото ние всички сме заедно, споделяйки някаква общностна нагласа към това, кое е позволено и кое не е. Ако и ние нямаме, което ни казва нехилизма, мен е много трудно да се представя как изобщо ще се съберем в тази стая. Тоест, колкото и да си говорим, че това е някаква фикция и, с, и измисляме, че имаме нещо общо, всъщност, всъщност всеки си живее за себе си, според мен е най-правилно едно древно понятие за общността, което се нарича за друга. Тоест ние съществуваме за другия няк... и, и съответното общество съществува за другия. Тоест ако ние не интерпретираме интерпретациите на другите и не се опитваме да намерим обща основа, която обща основа може да бъде накърнена от подобно оскърбление, то ни е много трудно а, изобщо ще претендираме за някаква общност, която да създава правила и да саморегулира. Тоест ако ние отречем при една абсолютна атомизация на обществото, изобщо съществуването на общността, тогава действително да няма да имаме проблем, но ние и не бихме могли да го търсим въобще, защото кои ще са те, които се съберат и ще търсят проблема. След като сме се събрали и търсим проблема, значи, действително има нещо общо, а това нещо общо ни е дава основане и да твърдим, че оскърблението е част от вредата. Това е много голям проблем и аз действително едва ли въобще бих могъл да го започна. Въпросът е изключително провокативен, но за мен това е въпроса за за една, едно царство на вредата, но на една анимична вреда, която претендира да бъде себе си само в точно определен брой случаи, защото понякога се е злоупотребявало с нея. Но днес за мен вреда трябва да бъде реабилитирана в едни много ясни граници, които отчитат общността и нейната идентичност. Може да звучи много общо, но по-скоро ако влезем в конкретни неща, примерно да речем да се препарираме бабите и дядосите ако импирични. Да, действително, а, като че ли, няма ли импирични данни, социологическо проучване и така нататък проценти, някакси всичко, което говорим, е безмислено. А, но се ми се струва, че ако попитаме хората колко от хората биха приели подобно нещо а, и защо най-вече, не толкова просто социологическо, статично проучване, а активно съучастие в една дискусия, защо бихте приели, защо не бихте приели, ще окажем, че ние много общи неща. Сигурен съм почти. Ама, не, това пак, според мен, зависи от. Зависи от... Моралните норми от тази, всъщност, рамка на, на допустимо и недопустимо включително от така, религията или а, различните културни практики. Сега директно ще ви дам един пример. Аз съм виждала в витрината, в един прекрасен хол в центъра на София, съм виждала черепа на починалата съпруга на притежателя на този дом. А, като а, този череп той е бил изваден от а, гроба а, и той го е получил не знам точно с какви разрешителни и в какъв режим, защото аз включително се съмнявам, че а, камета на София е дал разрешение за а, трупополагането на Георги Димитров в съответния мавзолей на времето. Може би различно е изглеждала тогава правната практика, да си кажем. Но така или иначе, този череп, аз все още си го спомням как изглежда, това а, се случва, защото всъщност а, м човека, който е държал да притежава черепа на своята съпруга, а, е а, принадлежал на едно движение, антропосовско движение, той е много известен писател, няма да споменавам името му, просто всички го знаят, но няма да казвам това име публично. Въпросът е, добре, това се е случило веднъж, какво нередно има в това, ако ето според моралните, културните, религиозните разбирания на този човек, на това семейство, това е нещо, което е напълно в ръда на нещата. И не излиза ли наистина, че тези а, правни ограничения, които според доктор Ставро са прекалено либерални, всъщност са ужасно ограничителни, ако следваме... Логиката на това е прекалено да, не същност, но само да а, Може би трябва да провокираме граница, защото търсим граница. Може би това е нещо нормално. И тук напротив трябва да бъде либерализиран режима. Тоест да се позволи на хората, да от, примерно както е с мъртвородените деца. Там, примерно, има един изключително, действително консервативен режим, който не позволява на родителите да вземат телата на мъртвите си деца. А ги третират като биологичен отпадък. Откъде? Накъде? Действително, но, а, нека да провокираме границата в този случай. Добре, имаме един череп, който е оставен на витрина. А, това може би не изглежда действително нещо, което е. Защото все пак съдържа някаква нотка на уважение. Но ако засидим сега, примерно, може да го поедисаме? Може да му сложим пера. Може ли да го, да го използваме като маска по време на. Е, Входна примерно... такса от 5 леоза. Да. Тоест, трябва да слагаме неща и да видим къде е границата. Момент. Да? Виждаме. А, какво виждаме? Някой може ли да предположи? Защо правили ли впечатлението? Пускахме някакви картинки, малко от изложбата с човешки тела, малко християнски, християнска живопис, барокови изображения. Какво е това? Добре ще кажа, това е погребална процесия в нью Орлинс. Практикува се всъщност в Карибския регион. Става дума за определен вид ритуал, в който се празнува, свири, пее, украсява се с пера, директно връзка с току-що казаното доктор Ставро. Тоест мъртвото, току-що умрялото, вървящо към своето погребение тяло, се чества и празнува по начин, който според... Други религиозни норми би изглеждал абсолютно непристоен. И въпросът ми е: какво да кажем в български условия, би попречило една подобна весела процесия да се провожда ритуала на погребение. Няма Има преч... ли нещо, няма ограничение. Н няма изискване да всички да, да плачат на погребение. Не, не, имам предвид да кажем да се затворят улици, и по този начин с песни, танци а, и джаз да се изпрати едно. Не се знае. По-скоро не. По не. Действително трябва да се види точно какво е, защото в случая е важна целта. Значи, това е форма на уважаване на личността на, на, на мъртолице. То се държи в това е стигаме... изискване, макар че е с друга интерпретация, но, но идеята е да го уважим, а не да го превърнем в продукт на потребление, да речем. Това, което виждаме по улиците на Нью-Орлинс, е висша форма на уважение. А, ако имаме различна, различна интерпретация на, на какво е уважение тогава какво правим? Да, понеже това вече наскача правната, правната практика, трябва да разграничаваме желанието да си сложиш черепа на покойната съпруга в хола, от религията. Религията е обществена форма на духовен опит. Религия без общество няма, религия без хора, които изповядват тази религия няма. Тоест, във всеки случай, за това определение, е необходимо наличието на общност с общи идеи и с обща практика. Затова е възможно такава прекрасна процесия в нью Орлиънс И тук е възможно при циганска сватба или погребение или нещо друго да изглеждат нещата по еди какъв си или по някакъв друг начин. Въпросът е доколко индивидуалното ни желание да препарираме баба си е, а, а, а индивидуално, е индивидуално, е, а другото е, е белек на някакви е културни поялошно, традиции, основно. които са религиозни традиции, те се налагат и в един момент се превръщат в норма. Говорите за морал и така нататък. Но, онова, което е общо в случая, бих казал, че касае следното: десекрализацията към мъртвото тяло в съвременната култура под различни форми, е белек на дехуманизацията в съвременното общество. И когато се отнасяме така по някакъв пренебрежителен или друг начин към мъртвите тела, всъщност се отнасяме по пренебрежителен начин към човека изобщо и към съществуването на неговата душа, която е отдавно забравено и отхвърлено понятие в общество на материализма. В най-грубата му форма. Аз бих добавил още нещо, че всъщност тези много тела, милиарди тела, се разпознават и буквално като пазар. Сега може да звучи грубо, но това е факт. А, има пазар на мъртви човешки тела, включително на отношение към мъртви човешки тела. Значи индустрията с рифовете, луните погребения, с криогинизацията и с какви ли още не, с резорт, има... с какви какви не термини за това как да се отнасяме към от които се предлагат като услуги. Пак използвам същия термин, който по известно време. Има каталог на погребални услуги. Всеки може да измисли всякаква екстравагантна форма или версия собствена. За пари, разбира се. Тоест, тъй като става въпрос за много. Тела, или ги използваме като ресурси, защото ние се нуждаем от такива, или пък ги превръщаме в продукт на един специфичен пазар. Другия въпрос сега, е, това е огромен, пазар, огромен въпрос, дали става въпрос за отношения, които могат да се подчиняват на пазарни правила. Защото в случая не става въпрос за това, но има, примерно, става въпросната пластинация е пазарен продукт, това е пазарен феномен. Колкото да си говорим за някакви обучения и така нататък, всъщност не може едно обучение да има вход 16 лева, да речем. Нали? Тоест, ясна е целта и е в ЦУМ, не е в някъде другаде. тоест, има си ясно, топ, топусно признание за това, какво представлява тази това отношение към мъртво човеко тяло. Тоест това, което обединява, въпреки големия плурализъм, нещата, които със сигурност, поред мен, правото би трябвало да ги допусне, е отношението. Ако ние имаме отношение на уважение, което се разбира и интерпретира по този начин, това е нещо, което обединява нашата общност за това как трябва да се отнасяме към мъртвите. Ако обаче ние можем да се подиграваме с мъртвите, т.е. ако искаме, примерно, да оскверним едно мъртво и това е целта ни, независимо как го прави, може да го ускорим и с заравене по начинът, по който го правим. Ако това е целта ни и го правим публично, тогава бихме имали хулигански подбуди бихме имали стремеж към провокация на общността, към нарушаване на ред. Тази провокация е незадължителна част от развитието на общността, но когато тя е надхвърли прене граница, тя изисква реакция, иначе нямаме имунна система на тази общност. тази общност. Просто няма Аз с това. С, с това съм съгласна. Значи този, този елемент на респект според мен е логичен и да, трябва да, го, трябва да го отчитаме. Но не мога да се съглася с тезата, че а, общността има право, а индивида не. А, защото тогава би трябвало да мерим количествено са, а, какво определя една общност, а, мнозинствата в нея мълцинствата в нея. И тогава ще излезе, че ако да кажем в тази зала има, а, да кажем, 35 души, които а, са православни християни, а един, който е, а, да кажем, католик, ние имаме различни, включително и погребални ритуали. Това, нали, не искате да ми кажете, че би трябвало, ако си представим, че няма друг свят, освен а, тази зала, а, да Бъдем всички погребани по православен а, обичай. Не, аз искам да кажа, че трябва да разграничаваме актове, които са актове на индивида. От индивида актове е на общността. Не, общността, това искате да ни кажете. Не, не искам че... да кажа, че индивида е по-малък. Искам да кажа, че в някой далеко азиатски култури, поставянето на череп на покоен родител, да речем в пещери или на други места, на вестяването на тези черепи, поднесенето на жертви и така нататък, е акт на общността, който е завещан от дълбока традиция. Поради тази причина никой не би се скандализирал това, след като цялото общество изповядва тази практика под формата на обичай. И тук навлизаме в това, което доктор Ставро каза за щетите които се нанасят на някаква общност от действията на отделни индивиди. Да, въпроси. Мерси, здравейте. Аз искам пряко да се включа точно по този въпрос. А, правото е много неща, но не индивидуално. А, при правото въпросът а, защо какво пречи аз да направя нещо, е неправилно зададен въпрос. Въпросът е какво пречи всички да направим нещо. От тук при правото въпросът е за преценка. А, няма нищо кой знае колко лошо и на никой няма да навредим, ако нали, препарираме баба си. Въпросът е какво става, когато ние можем да препарираме бабите си на общото основание. Тази преценка включва много други преценки. Например, как да препарираме баба си, по каква методика, кой може да го направи, лицензирани фирми, които препарират бабите, определено място за съхранение. Виждате колко много други неща следват от един такъв въпрос. Поради тази причина въпросът въпрос, правото не е индивидуално нещо, то винаги е абстрактно. А, така че трябва да се задава според мен по друг начин въпросът нали, и ако стигнем до въпроса какво пречи всички ние да препарираме бабите си или нали, въпроса за вредата. Според мен ако почнем да говорим вредата, а, която обуславя определено решение, а, води а, до определено решение, съответно решението не зависи от вредата, въртим се в един порочен кръг. Според мен е, концепцията за вредата е много подвеждаща. Вредата като термин не е. Вредата е използвана от правото, изучаване от правото, но тя не е правен термин. Правото не може да обясни вредата. Вредата е метаюридическа, защото се нанася на обект, който е извън битието на правото. Вие а, не можете да дефинирате юридически, а, която и да е била вреда. Вие може да я признаете или да не я признаете. В този смисъл, ако просто кажете, ако има вреда, а, то тогава правото се намесва. Вие всъщност казвате. Ми, ако трябва да се намеси, правото да се намесва. В смисъл, аз не мога да го разбера до край това. По-скоро -по въпросът е до определена легитимност на нормата тогава, когато тя в определеното общество, в определената група, айде, защото общество е една такава еретична дума сигурно за сигурно много хора, които са тук на дискусията, определената група, която. Преживява нещата по определен начин. За това всъщност едно погребение в една ширина на света ще е абсолютно легитимно, т.е. нормално и ще бъде респективно уредено от правото а на друго място не. Всичко останало е въпрос на лични преживявания и на лична преценка по отношение на една по-глобална преценка, защото никой никога няма да бъде доволен от едно законодателно решение. Нека да не забравяме, че тук наистина въпросът защо има определена норма не опира нито просто до думата справедливост, нито просто до думата морал. Това са много различни неща съвкупни на едно място и трябва да се да, трябва да се премисли. Мерси. Да, обаче точно правото а, успява да регулира отношенията между а, а, многото и малкото, между а, големите групи и малките групи. Мълтенствата имат някакви права. Само преди да дам а, думата за въпроси и реакция, а, един пример. Защото съм се занимавала с точно тази тема, а, само че през... А, рамката, фокуса на недостига на ресурс, недостига, да кажем, на земя за извършване на погребения, такива погребения, които са свързани с земно или трупополагане. И то даже не в България, става дума за още по- ясно ограничена територия, която е много по-населена отколкото България. Става дума за Великобритания. Значи, мултикултурално общество, в което живеят, не знам колко стотици различни общности с различни религиозни практики зад гърба си. Страшно много представители на различни мълцинства, които живеят и умират в Англия. А земята е ограничен ресурс на този остров и ако си говорим откровенно тази десекрализация на правните норми идва не само заради натиска на пазара не само заради комерса а и не само заради постиженията на медицината а и заради недостига на ресурси в момента в Англия е много лесно да не подлежиш на погребение защото и без това място няма т.е. всички альтернативни форми и Луната включително е за предпочитане, защото няма къде. Просто в един момент се оказва, че земята ще е по-малка, ако си представим като хипотеза, от всичките наши тела, които ще искат да бъдат погребани според някакъв определен ритуал, който да ги запазва, например, в тяхната цялост. Така че альтернативните форми, вероятно, идват и заради недостиг на ресурс. Да, Само аз да повторя последната част от въпроса си, в случай, въпроса на господина, защото тя беше супер, как кажа, наистина профанна и за да не се задълбава да в някакви егистенциални и религиозни обсъждания на въпроса за душата и тялото и така нататък, отглед на точка на древните култури, което е супер важно, обаче аз исках максимално профанизирам, или нали, провокативно нещата, като въведах и този явно хващащ ход лухото образ за препарираната баба. И точно попитах следното, което няма отговор и аз знам, че няма отговор, няма такива изследвания. Да речеме някакви общности, които а, препарират... А, да речеме, ако имаме някой квартална, някакъв супер секуларизирана част от някой метрополис, да речеме Лондон или Нью-Йорк, където масово има случаи на препарирани на баби. Това го няма, това, нали, това е интелектуален, интелектуален експеримент хипотетично нещо. И въпросът е да се изследва дали тези хора са по-лоши, третират по-лошо женици и така Както примерно е въпросът вече, по този въпрос има изследвания за лошото третиране на животно, включително това беше, вежък не за, за, за, за, за България. И вече мисля, че има някакви стъпки в законодателството, да речеме, като а, режеш криката на куче, значи обществото приема, че си по-лош човек. И това не трябва да се прави, защото е лошо за обществото, а не, за, а не само за кучето. И, стават по, и включително нали, то образ за препорината баба. кое ни доказва, че ако препорираме бабите, може да е така? Нали, да сме повеши хора и да, да речеме да биеме децата си, и да сме повеши хора. Кое, кое го доказва това? Не е винаги въпросът е до лоши, до вреда. А, примерно, по-лоши ли са мъжете, които искат да сключат брак помежду си? Законът не им дава право, но те не са лоши. Да, но те не са лоши. Това въпроса, да, не е въпросът да не си лош. А... И пак във връзка с вредата. А, понеже се говори за вреда върху обществото, ако не се извършва някакъв вид погребение по-особен, това означава ли, че ако го правя вкъщи и никой не го вижда, а, не извършвам вреда и тогава мога да го правя? Тоест, примерно, препарирал съм баба си, но никой не е видял, държа си вкъщи. Това означава ли, че няма вреда за обществото и че съм повече в правото си да го правя? Долу-горе точно това означава. Когато става въпрос за некрофилия и некрофагия, нали, тези две неща, за които говорихме, тъй като те не са криминирани в България в момента, те ще бъдат по някакъв начин обществено опасни прояви с този така феноменален израз ще ги наречем, само ако са скандализиращи, т.е. са извършени публично като хулигански действия. Иначе не са, в момента са позволени тези неща. А, да, въпросът е по-скоро точно това. Когато младсинствата искат да правят нещо, обикновено по този начин, те искат да демонстрират своето различие и да го превърнат в нещо, което да бъде забелязано. Т.е. те да обградят мнозинството с себе си, със собствената си идентичност, защото обикновено, действително, мнозинството понякога ги забравя. И започва да живее автономно в една демократична общност, която се управлява на базата на мнозинството, на решението на мнозинството. Тоест, .е. ако ние решим, че младсинствата трябва да имат някакви по-големи права, ние трябва първо да преразгледаме изобщо идеята за демокрация. .е. това е начинът по който да, да управляваме обществата си. Но ако говорим за демократично управление, то действително тежеста, фокуса трябва да е върху мнозинството. То не трябва да може да извършва действия спрямо младсинствата, които ги унищожават. Тоест, трябва да се една среда, в която те действително да могат да съществуват и да провокират. Но трябва да уприм границите на тази провокация. И за мен как валидираме тези граници? ли се съучастие? Според мен емпиричните изследвания, които действително си дадаха славата за голяма работа днес, нали, буквално, как се казвам, трябва да го основа емпирично, като го попитам 10 човека и те, ако ми отговорят 9 от тях, че съм стоян Ставро, значи аз съм стоян Ставро. Действително емпиричните, според мен, вече навлизат твърде а, с големи претенции за всяко нещо. А, не е ли по-добре и не е ли по-лесно просто да седнем и да направим един разговор за това, да кажем кой какво мисли? Не е въпрос дали е вредно, дали е лош човек, а защо го правим, какво мислим, че го правим с това нещо. Има ли альтернатива за това, което искаме да постигнем? А, различно от тази, която предлагаме, какви са последиците от нашите решения, от нашата демонстрация, от нашето скандализиране, от нашата провокация. Защо я правим? Докъде да стигнем тази провокация? Може да постигне същия ефект и ако бъде дозирана, т.е. ако спазим определена граница. За мен а, емпиричните изследвания заместиха съучастието в дискусията по валидиране на нашата обща истина и тогава идва нали, менихилизма защото тогава нихилизма се смее и показва едни нали, резултати, че всъщност няма емпирични данни. И тогава защо изобщо а, си позволяваме да експериментираме с такива прескриптивни разсъждения? И кой ни дава това право наистина да го правим? Нашия е общ дебат. Ако ние се отеглим от него и просто посочваме с пръст липсата на емпирични изследвания и липсата на вреда, тогава според мен ние сами сме виновни за това, че не сме част от тази общност и не можем да демонстрираме своето различие по един скандализиращ начин. Да, обаче демонстрирането на различия може и да не е по скандализиращ начин. Един пример за това демократично устройство, в което всъщност мнозинството се отказва от това да доминира със собствените си символи. Пак ще го дам, пак е свързан с Великобритания. Това, което вече ви разказах, че поради това, че Великобритания в момента е едно мултикултурално общество, от 15 или вече може би 20 години в Великобритания, на практика е променен закона и някакви нормативни уредби, така че в техните ритуални домове, в гробищните им паркове, в залите, в които се извършва ритуала на сбогуването, да отпаднат кръстовете. Няма ги, защото се предполага, че в същите тези ритуални зали ще влизат представители, семейства и на други религиозни деноминации. Което е много интересно решение. В смисъл, традиционно, а, Англия е протестантско-християнска държава. Аз не нищо Тоест, против Те биха падане. могли да си държат на своята на идентичност mm -hmm. и да си го слагат кръста нали, непрекъснато и насякъде. Но в един момент се оказва, че това започва да пречи на общото съществуване, защото младсинствата имат права. Абсолютно нищо лошо в това, между другото, да отпаднат действително кръсто, защото това е означава уважение на малътсинствата. Нали? Това е една граница, би... която действително налага насилие и трябва да отпадне. Но въпросът е да не могат да правят примерно огощавки с труп, да речем, в същата тази зала. Нали? Ето, говорим за граници не просто за да откажем на малътсинствата тяхното различие. Искате да кажете, че не са, го открили, не са открили, че той е починал в къщата му? Да. А, ами, добре да го зададем така въпроса. А, каква, какъв е регламента в а, случай, че всъщност един починал човек няма близки? А, той, това, това, между другото, и тазах журналистически, него, и юридически казуси, мисля, че. Казах много, го даже общината. Да, общината. Да, да. е на общината. Да. Общината има и много други ангажименти, които не изпълняват, така че не е очудващо, да, не е това, очудващо това. За съжаление, да. Кой искаше? А, моя въпрос е за аутопсията по върху трупове. Понеже, защото с научна цел се прави, това още от и... По-стари времена се е правило. Ако целта е пари, да някой да учените да получат пари, това прави ли е нехуман утопсията или не? А, искате ли да отговорите и след това следващия или още някой? Здравейте, Георгий Георгиев, студент от Софийско университет съм. Аз бих искал малко да отдалеча така дискусията от тази философско-нравствена част, която навлязохме и да върна малко към правната. Към доктор Ставро ми е въпроса, а, каква е причината уредбата все още да стои на ниво подзаконови законови нормативни актове, тъй като разгледах в сайта на парламента, че има проекти за закони, които мисля, че не са стигнали до никъде. И второто нещо, което искам много да обърна внимание, ми стана любопитно от наредбата, която урежда погребалната дейност за столична община. Член 20 казва, че покойници, принадлежали преживе към някаква религиозна общност или етническа група, група се погребват по реда на тази наредба. Значи ли това по-аргумент за противното, че тези, които не са принадлежали към етническа или религиозна група, се погребат по друг ред? Благодаря. А, как, отзад напред ли да почнем? Тъй като от може би, има и не юридически аспекти, може би по-скоро юридическите въпроси. Действително отзад-напред. Ами разбира се, че аргумент за противното би дал подобен отговор, но се ми се струва, че а, тези аргументи трябва да внимаваме и да ги съобразяваме с а, понякога недомислиците или да не, недомислиците, пропуските в закона. Защото действително тогава имаме пръзне, непълнота в редбата на тези, които не принадлежат към религиозни общности, Т.е. те са освободени едва ли не от тази наредба и няма изискване към тях. Ами, това е един по-скоро Аргумент от абсурда срещу аргумент от противното. А, така че, дори чисто правно-технически да използваме различни методи за юридическо тълкуване на тази разпоредба, да бихме стигнали до собствената нейтрализация, т.е. до едно корективно обезличаващо е тълкуване по-скоро. Но, това е друг въпрос, чисто юридически, който едва ли е толкова интересен. Действително, за юристи би бил интересен този спор на... Само да ми помня, имаше още един междинен а, въпрос. За защо няма закон и си трябва? Ако е така, това беше междинен. На... Точно да. така да. А, ами, аз бих задал още един последен въпрос: Защо няма закон за смъртта? Той, за кога настъпва юридическата смърт, това е уредено в една наредба за медицинските критерии за настъпване на смърт. Аз бих задал въпрос: защо няма наредба за раждането? Кога е началото на юридическата правосъбект и това е уредено в медицински стандарт. Значи, ние се раждаме по медицински стандарт. И този медицински стандарт се приема от Министъра на Здравеопазване. Той определя, друг път сигурен, сигурен съм, че имаше ПО да го говорим, той определя кога аз съм правен субект, т.е. се разпознавам като носител на права задължения от българското законодателство и кога преставам да бъда такъв. Това не става от парламента, който е изразител на народната воля, колкото и смешно да звучи в някакъв контекст, но... А... Въпреки това, все пак това е легитимният орган, който би трябвало да реши такъв важен въпрос. Извинение, има ли някъде подобни закони? Закон за смъртта в. Да кажа, така, Краусто, сега ще кажа защо. Или, а, а, в... Това е. Може били, същател, същател, би наистина би трябвало да се проучим. Според не, знам, мен. Не то няма да е закон, той е разпоредба в закон. Закон за смъртта няма. Прино има един закон за лицата и семейство, в който се казва, че лицата стават правни субекти, от примерно от раждането си да речем, и малко повече да е дефинирано да са е сложни пет думи, които са достатъчни да решат големия проблем с началото на правосъбектността и големия проблем с края. Става за две дефиниции, съвсем малки, не цял закон. Действително. Никой не му е нужен закон а, за това нещо. Но все пак разпоредби на законово ниво. А според мен, защо са уредени така? Защото първо е чисто. Технически, правото се е предало на медицината в случая, казала, медицината решава, медицинските критерии за установяване на смърт. То е делегирало те е изключително важни, според мен, правомощия, на експерти, лекари. А, и второ смята, че е твърде динамично това понятие, особено когато излезе мозъчната смърт, която се видя, че мозъкът е по-скоро отпадък. А в древните общества. При нас това е нали, култ. Ние имаме мозъчна правосубектност, бих я е казал, защото в момент на смъртта на мозъка, сърцето може да се бие, ние можем спокойно да го вземем и да го пренесем. Тоест, това, че имаме живо сърце, не е проблем за правото да обяви смъртта, мозъчна смърт. Тоест, имаме една динамика в тези понятия, свързани с развитието на биомедицината, която веднага от юридическа гледна точка означава, че ние трябва да уредим тези неща на по-низко подзаконово ниво, където по-лесно да го променим и да съобразяваме тази динамика. Защото закона, видите ли, по закон актове, урежда отношения, които подлежат на една трайна регулация. А тъй като живота и смъртта са неща, които подлежат на а, динамична и нетрайна, като че регулация, поради това те не са в закона. Друг е въпросът отново, че а, нали, тази всъщност по-скоро демагогия с юридическа техника а, прикрива точно този страх от това да обявим кога имаме жив човек, кога имаме мъртъв човек и да го прехвърлим като отговорност, като решение на експертни лекари, които трябва да се самосезират и да кажат за всеки конкретен случай дали имаме живородено дете или имаме кардиопулмонална смърт. А, така че аз бих лично се борил с всичките си крайници, не само с две ръце, а, за да има а, текст в закона, който да казва изрично, поне да загатва, може да има подзаконно разпредо, която да го раз, развива, но поне да загатва какво има предвид под смърт. А, мисля, че това бяха, имаш ли още един въпрос, ли друг а, въпрос? Само преди за аутопсията. За аутопсията, да, да. да, но просто дали свършихме с а, тези въпроси, имаше още един казучирима. Да, сред природата, ако бъде сред морето, ако бъде, има кремация и след това пръха е представен, тя може да бъде разпръсната. В... Сред природата казва. Закона, морето би трябвало да е част да, от природата. Разри... Именно, а, разрешава да. се това нещо. Да. Да. Така че, възможно е. За отопсията... Да, си, аутопсията, аз не разбрах точно въпроса, ако може, но пояснение. Защо аутопсията да е нещо, което се прави заради лекарите и науката? Правилно ли разбрах? А, еми, заради науката и... и... А... Да, значи аутопсията от юридическа гледна точка не се извършва с хуманна цел, а за да се основи причината за смъртта обикновено. И обикновено тя е задължително, когато смъртта е настъпила в лечебно заведение. Иначе трябва да са подписани документи, с които се освобождава от аутопсия трупа. А задължително се извършва, а, когато има някакви съмнения относно това, да, или лекарска грешка, или някаква причина, поради която е настъпила смъртта, да се установи каква е тази причина. Тоест тя няма за цел да развива медицината или от нея да печели някой. А, може би става просто публичните аутопсии и по-скоро публичните извършвания на дисекции на тялото. За това става въпрос. Да, а, това е нещо съвсем различно, действително. Това е а, нещо като нашата въпросна изложба, за която говорим. А, смисъл, а не студентите по медицина да, няма се проблем. В... Значи, да, ако става въпрос за лекари, които се обучават да бъдат такива. А, това е допуснато. Казахме, че има времен достъп науката до мъртво човешко тяло, с оглед именно това, лекарите, които работят в човешкото тяло, да се запознаят с неговата автентичност. Защото целта е такава, но тя никога не е комерциална. Никога. А, винаги е безвъзмезно предоставянето на подобно мъртво тяло за целите на науката и на образованието. Винаги. А, не може да се плаща за това. Впоследствие, а, факултетите, които използват мъртво човешко тяло за, тази цели, за тези цели, са длъжни за своя сметка да ма, върнат външния вид докъдето е възможно на тялото и да го предоставят или останките, да го предоставят за погребване на роднините, на близките. А всъщност те взимат ли, се специално разрешение от близките за използване а, да, на Има съгласие за... и така нататък. Има уреден, а, а, има доста добра уредена. уредба в наредба, една, една от 2012 година, сърдечно ср... модерна и отчитаща абсолютно тази необходимост на науката за достъп до мъртво човешко тело. Обратно от, да кажем, близките на един починал, те могат ли да инициират аутопсия, ако няма външни други причини? Могат да, могат. А, могат а, да. Но аутопсията има друга цел. Публичната дисекция, която вече е платена, защото такива неща действително да са били познати в исторически аспект. Особено по време на а, Ренесанса, просвещение, когато ето сега ще ви посвета да видите тялото, спокойно ли, нали? защото обикновено то е рисувано, то е част от изкуството, действително, и в един момент медицината проявява претенция за изкуството, ето сега ще видите истинското реалното тяло, нали? не нарисуваното от Микеланджо да речем. Ето го тялото, аз публично ще ви го покажа. И това са били представления буквално на органи, представления на, на, на тялото отвътре. Сега изваждаме това, след това това, вижте го, всеки си купува билет, по билет е по -напред за да може да го вижда. Дали, не е било реалити шоу, действително, но е било нещо много близко до реалити шоу, така както го разбираме днес това. Било е действително публично събитие, в което всеки си плаща да види тялото раздробено от един специалист. А, между другото, а, това е най-праката аналогия с а, пластинацията. И а, Други автори, които пишат, включително и в България, не юристи, а, които обаче разследват точно този въпрос, смятат, че след като това е било допустимо някога в просвещението, защо пък сега да не го допуснем и сега? И а, да бъде факти в нашето общество. Да, нещо повече, при нас няма кръв, няма нищо. Стерилизиране трупа при пластинацията, докато там а, имаме а, едно обектно понятие, свързано с едни такива течности, които не притесняват. Не, не виждаме една много грозна лице на смъртта, докато пластинацията имаме една стерилизация, имаме едно украсяване, естетизация защо пък това да не е модерната альтернатива на публичните дисекции. А, ако въпросът е защо те не трябва да се случват, или защо трябва да се случват, не знам точно как, какъв, е този, какъв е въпрос специално за публичните дисекции, според мен това също е въпрос на дискусия. Има ли проблем от гледна точка на хуманността? Да? Това беше всъщност въпросът. Да. Дали е хуманно едно такова нещо? Особено най тежкия случай, когато е станал със съгласието на лицето за да хванем да, да най-тежкия случай. Действително, това е въпрос на дискусия. А, аз мога да изразя мое мнение, евентуално, по този въпрос, но то едва ли е толкова тежко. Важно е всъщност да, да, да дефинирам ясно въпроса и да си замислим върху него. Аз лично смятам, че това действително е форма на а, проява на така наречената, Льоса го нарича, цивилизация на, зрелище. Комерциализация а, и, на да, зрелището. Комерциализация на зрелището всъщност. Да, цивилизация на зрелището, което всичко е зрелище. За мен тялото действително би могло а, да бъде обект на наблюдение, но може да бъде и директен обект на наблюдение, ако става въпрос за наука. Друг път сме го говорили, нали, Атлас, интернет и така нататък. Ако обаче става въпрос за съзрецаване на смъртта с претенция за Мори, Uh, но, но през плащане на, на каса и гледане на uh, едно шоу, това вече според мен е малко повече. Това нарушава една граница, която се мисли, че е свързана с уважението към човека, нали? макар и той да е аут в, в правния свят. Във всички случаи адски важно това, а, а, а, тази концепцията за уважение и за някакъв, а, за някакъв респект. Много ни е трудно да го дефинираме, но рано или късно се стига всъщност до там. Защото на въпроса за препарираната баба, връщам се към тази провокация. Ако гледаме как се развива, да кажем, дебата от защитниците на животните, той върви с много сериозни основания и с много сериозна фактология. Например, за това, че ако си отраснал, в а, имение или в къща, в, коя, в която има много препарирани птици или убити от твоите предци животни, вероятността да практикуваш а, лов като спорт и да упражняваш а, жестокост към животните е по-висока, отколкото ако не си виждал препарирани животни и не си живял с тях. А ако направим екстраполация... По тази аналогия, може би, можем да стигнем до някакво предупреждение, за това, че ако непрекъснато виждаме препарираното тяло на нашите предци, непосредствено в обкръжението ни, тогава, може би, няма да имаме страх нито от тяхната смърт, нито от смъртта на все още живите наши близки, роднини или изобщо на другият човек до нас. Тоест, тази десакрализация на мъртвото тяло, а, може би е и по някакъв начин уневиняване на, на смъртта. И може би ще има вредни последици. Така че това е така, нещо, над което бихме могли да мислим. Но от друга страна, ако гледаме, да кажем, бароковото изкуство, какво, какво виждаме? Повече от това зрелище, например, на изложбата в ЦУМ. Някой? Отговор на този въпрос? че е полезно да го видим като мъртъв, за да знаем какъв е преди представен. То пак е, да, то вероятно пак е. А ви добре, аз ви предлагам, ако няма повече въпроси, нека да направим един много кратък финал, а, да отпуснем така въображението си включително към това а, как, какво се случва в света днес. Десакрализация на а, мъртвото тяло в а, правото. Доктор Ставро каза, че наказателното право вече не действа там. Да, но има доста силно друго право, което просто не се друго, прилага. Да, не в, някои се провод... в древността е било много сериозно престъпление. Посегателството срещу мъртвото тяло, но не на всеки, а на владетеля. И не, това се ви... отнася и към други, не само към владетели. Това хора. беше частен пример да. само за древен Египет, в други култури. Естествено, тялото винаги е било защитавано от общността по някакъв начин. Не всяко тяло обаче. Не, тялото всяко... на бедните, нишите, тези, които са под някаква форма на робство и експлуатация, то не е важно тяло. А войниците, тези, които загиват, да кажем, във война, масови гробове, всички останали ценни, отделни. Да, това, това също по някакъв начин е голяма драма. Да. За Китай, а за тези китайските тела, всъщност основното, основното възражение идва по линия на а, правозащитници, правозащитници, които казват, че тези хора са били задължени да а, даряват в кавички е телата си, а може би никой не ги е питал. Нали? Двете хипотези са ужасни. Едните, че са части от една система, която използва робство в някакъв съвременен тоталитарен вариант, а другата, че са политически затворници, че въобще не са имали право на избор или наказване. Така че да, този проблем също съществува. Всъщност тези тела са били дарявани, част от тях, а след това имаше даже бум на хора, които желават да дарят телата си. Наистина е нещо зрелищно, някои са за други против, но се пропуска един много важен аспект, тъй като ние сме общество, обществото, създадено от нас като единици, ние всички сме различни. Нашата физиология и психика имат абсолютно нали, някакви големи различия. Психиката на всеки има различен прак. Ако, например, разви да препарирана баба на някой от тези младежи или при тук в хола, аз лично. Ще го преживея доста драматично. Ще го съдувам, ще психиасам и така нататък. И като аз като може да си изкажа: тъй като а, всички ни имаме различна граница, и сме общество, трябва да има някаква норма, някаква граница, и все пак а, хора като мен да бъдат защитени, които са по-например с по-обилна психика. Аз не желая да. Виждам, примерно, препарирани баби-дядовци и това няма да ме облегчи така, особено по отношение на въпроса със смъртта. Тя е факт, но в крайна сметка може да не се рови толкова там, нали? А всъщност център на София беше обсипан с плакати, нали? Да, значи, стигаме пак от тази тема. Да се предпазят а, хора, отделни хора и групи от хора от нещо, което а, може, може да ги ужаси. А, да. Далност, като става въпрос за предпазване от гледката на смърт, примерно, а, може да се каже другата теза, че цялото това. Търсене на, на смъртта, на зрелището в смъртта и примерно възбудата от гледката на смърт, във нали, всякакви смисли на думата, е породено от това отдалечаване от а, сблъсъка с смъртта. В смисъл в съвременното общество точно нали, смъртта не се показва. И тя не, не е интересна, тя е нещо, което не. Не се маркетира. И може би това, това поражда тези търсения. Защото човек е толкова отдалечен от смъртта, че тя е нещо непознато. Добре, съвременният човек става все по-живеещ. По Живее по-дълго, смъртта изглежда отдалечена. Това е така, вероятно. Имаш ли? С последните две изказвания а, си мислех нещо а, да, за да разграничим изложбата, може би, и студентите по медицина. А, какъв е случая с децата, които от четвърти-пети клас започват да наблюдават по биология а, ембриони в проветки, които са истински и под шапката на това, че се прави от научна цел, а, сякаш вредата, за, защото говорихме за различна чувствителност, остава някъде няма питане дали искат да станат свидетели на това нещо и, и няма и интерес към това как се отразява това нещо, просто защото е с научна цел. Да, всъщност, децата също са много важен, а, важен елемент. Между другото, доктор Ставро, тук може да каже нещо. По повод на този голям дебат, който се разгоря заради изложбата, един от съществените елементи в него беше свързан с факта, че а, билета, доколкото си спомням, да кажем, за възрастен, беше 16 или 18 лева, а за деца, ако, ако отиваш с деца, под 10 години е безплатен, а от 10 нали, до 18 е някаква много ниска цена. Тоест излизаше, че това е изложба, която по някакъв начин подтиква а, децата да, да бъдат така, основният а, клиент, основният потребител. Имаш да изгради по-нисък пакт да, на чувствителност, да, тъй като явно той е голям. Към, детската, към детския интерес. А, добре, коментари? То е юридически ясен, че действително това е при всяко излагане. А, така нареченото, това е въпрос на детското тяло, дали така да го кажа като тема друга, а, за така нареченото нравствено развитие на детето което забележете е ангажимент на държавата. И ние, когато говорим за това, ще имам повод да ви покажа разпоредби конкретни на българските закони, които се грижат за нравственото развитие на детето. Какво означава нравствено развитие на детето е едно нещо, което може да дебатираме повече от сега, да не това, което дебатираме за мъртво тяло. Но... но просто бих казал, че действително това а, беше един апел към хората да донеса, да дойдат семейно. Затова го бях сравнил като един Дисниленд, в който отиваме там и правим различни приключения. Влизаме в стаята на ужасите, в стаята на ембрионите, след това гледаме черен дроп, бял дроп, всякакви неща. Тоест едно забавление, това е една забава, едно увеселение, един кик от пред смъртта, който ние изучаваме смъртта, която ето виждаме е там препарирана, обаче ние не сме там все още... Чувство за контрол, може да минем и през фокол, и през къде ли не? Нали, Един паноптикум на, смърт, на мъртви тела, с което ние си създаваме чувство за контрол и губим изобщо идеята за Мементо мори, помни смъртта. Така че това са доста, доста различни интерпретации, не казвам, че са истина, но нали? по-скоро провокации бих казал даже. А, така че действително децата бяха не просто провокирани, а стимулирани да участват в един такъв факт, който беше изключително странно за мен. Когато говорим за десекрализацията на тялото в съвременното общество, аз имах предвид лишаването на съвременния човек от усещането за комплексност на елементите на личността, които един от тези елементи е тялото и е в някакво взаимодействие с останалите елементи, за които нашата култура, доколкото е религиозна, все пак прилага термини за душа и тяло. В този смисъл е десакрализация на тялото, защото се откъсва от останалите аспекти на човешката личност, които в крайна сметка правото по никакъв начин няма да ги третира. Нали? Понятието за душа няма да бъде начин в юридическата практика. А иначе винаги в човешката история страхът от смъртта е вървял ръка за ръка с любопитството към смъртта. Тук могат да се дадат много и най-различни примери, понеже имаше известна историческа ретроспекция за това доколко съвременни действия са правилни или не от на точка на някаква практика в Ренесанса или в времето на просвещението. Достатъчно да се върнем към времето на Римската империя и за гладаторските битки, където десетки хиляди са избивани в рамките на няколко дни или където християни са разкъсвани от Луве, за радост на което която гледа смърт на живо като реалити шоу и така нататък. Тези Неща винаги присъстват във всяко общество по някакъв начин. Доколко се признават от обществото, доколко не. Но стремежа на човек да задоволи страха чрез любопитство и чрез тъмна страна в своята психика е присъщ на всяко общество. Това пак не означава, че в съвременното общество няма десекрализация на тялото. Ето ви пример, да речем, от практиката на ацтеките, които жертвопринасят сърцата на. Покорени войни, като ги разкъсват с обсидианов нож на жертвеник, наречен чакмул, и част от жреците изтръгват все още туптящото сърце. Бихме говорили за десакрализация на тялото от съвременна гледна точка, но в гледната точка на ацтеките. Това е изключително сакрален акт, защото сърцето и кръвта са част от жизнената енергия на природата, и в този смисъл те затварят някакъв. Особено важен кръговрат или пък майанският цар разрязва част от тестисите си, за да потича кръв от него, защото неговата кръв се принася като дар на боговете, след като капне върху специална дървесна кора, а тази кора се изгори и пушака отиде на небето. Тоест, всякакви актове които са актове, говорящи за сакралността на тялото, независимо от да речем варварските действия, които бихме определили днес като някакви варварски и нехуманни. Когато казвам за десакрализация на тялото, имам предвид, че в съвременното общество отсъства идеята за душа, друго аз, друг човек, извън чисто материалните останки, които могат да се превърнат в един духодоносен бизнес. И с това исках да завърша, че винаги и в човешката история съществуват е, както чувство за общност и за обществен морал или някакво нещо, което е общоприето и по някакъв начин споява обществото, не го дразни, а напротив изгражда неговото чувство за сигурност и индивидуален подход към на различното. Значи тези две сили са част от всяко общество. Едната, която прави нещата стабилни, а друга, която ги прави вариативни, така че обществото да може да се променя в една променлива културна или природна среда и така нататък. Това означава, че когато говорим за днешното различие в постмодерния свят, колко сме различни, уникални, колко сме супер толерантни, как махаме кръстовете за да не дразним мюсулмани в гробищата, защото сме супер модерни, откъм своята нова хуманност признаваща малцинството и другия, същевременно това означава, че сме и супер в същото време тоталитарни в налагането на някакви общи представи, които вече се налагат в целия свят. И много често хората, които вярват в това колко са различни и уникални, всъщност са все по-еднакви и все по-еднакви и са все по-промити мозъци, живееки в своята у... представа за личната си уникалност. И част от това промиване на, на мозъците е тази де десакрализация на тялото, която върви в съвременното общество. Доктор Став, финални балежки? Мисля, че почти всичко, което беше важно, от моя гледна точка, или го чух, или се опитах да го формулирам по някакъв начин, Днес, от което мога да кажа, е, че всъщност този дебат не е еднократен акт и не трябва да бъде. Аз съучастието е един процес. И а, в този процес претенцията за окончателност, според мен, вреди на самия процес. Но ние трябва да имаме някакво актуално състояние на това, което ни обединява. Всъщност, ако действително разграничим тези две сили, едно, което дава сигурност и стабилност и другото, което я провокира, правото и морала от първата страна. Те имат за цел да съхранят тази общност, защото смятат, че тя е нещо ценно. Ако... А, но те, знаеки, че а, искайки да я е съхранят, трябва да се образат с различие, защото ще унищожат защото всяко нещо, ако спре да се, раз, да, да се развива и да бъде различно малко по-малко, то ще а, престане да съществува така, че общността във всички случаи представлява комбинация и взаимодействие между тези две сили. Но ако все още смятаме, че а, общността си заслушава и правото и морала също имат а, своята основателност претенцият претенция да стабилизират, според мен, нашата отговорност към общността, в която живеем, е нашето активно съучастие в дебата за границите между тези две сини. Не изключване на едната от тях и поставяне на плуралистичната основа като универсална истина, което би подменило всъщност постмодернизма, защото това ще е новата мода просто, а не постмодата, така или иначе ако ние искаме действително да разберем а, това, което ни прави общност, според мен най-малкото, което може да правим, е действително да отслабим нашите претенции за истина и да слушаме другите, но едновременно с това и да знаем, че ние трябва да валидираме една истина и да я прием за обща. Това може да не се хареса на някой, действително, и някой да е обиден, някой да е възмутен, някой да си отиде от общността, но това винаги се е случило, значи а, общността не е затвор, а, още повече пък а като имаме предвид колко лесно можем да излезем и колко много от нас излизат в други общности, търсейки своята истина там. Ами да, всъщност общност и много, а, по това мисля, че няма спор. Но а, за мен пък а, все пак си остава този въпрос за границата като много важен. И единственият отговор, който като че ли аз си намирам вътрешно в себе си е, че модерният човек, днешното време ни дава достатъчно основания за страшна самонадеяност. А, смъртта вече не е отдалечена, по някакъв начин тя не е покрита с табута, тя може да бъде непрекъснато и отдалечаване във времето. Ние се чувстваме почти безсмъртни. И според мен единственото нещо, което би могло да има някакъв позитивен ефект, не толкова в запазването на хомогенни общности, а даже да сме супер и различни, е това, че все пак е добре да, да, да му имаме страха, да имаме страха от смъртта. Защото в момента, в който този страх напълно изчезне, това би оправдавало всяко едно отнемане на живота. В смисъл, живота е някакси ценен и няма значение дали е на а, общността и мнозинството, представено в нея, дали е на владетеля или на най-малкото звено в системата, най-бедния, нишия, кошаря, който и да е. Това, което ме ме плаши, е, че съвременната цивилизация гледа прекалено смело в а, по отношение на смъртта. Тя по-скоро се, се чувства много, да много силна да не гледа по отношение в тази посок. Древните а, а не общества, не против, мита и ритуала са позволявали прехода към смъртта да бъде превърнат в социално значимо събитие и по някакъв начин да бъде абсорбиран в колективното преживяване като нещо неизменно. А неизмен. вас това сега това не може да се случи, а, така ли? Това е по мен, това сега. в момента е много по-трудно. Защото съвременното общество е лишено от тези а, различни техники, като например един ритуал на преход, който е той специфичен. Той са психологическо значение, само като който е Там да. религиозно няма съкращение. Защото ако има норма, тя ще. Тя всъщност, който владее интерпретацията на прехода към смъртта, той ще, е, ще владее и властта. Това е. Това е има връзка между, между властта и начина по който се ритуализира прехода към смъртта. Тъй като ние имаме шанса да живеем във време, според мен е шанс, в който никой няма а, властта върху един и единствен ритуал на смъртта. Да, става по-трудно. Може, може би забравяме, че сме смъртни. И заради развитието на медицината, и заради развитието на комерса и на пазара, и заради развитието на зрелището. Различни са. Много власти, може би. Не знам. Друг дебат. Добре, благодаря ви, че бяхте с нас до следващия път. Следващия път е на 22 Втори, Втори януари. януари. Спортуващото тяло и до това, доколко всъщност спорта се починява на определени ценностни правила и свързано ли е спортуващото тяло с едно добродетелно тяло, защото всъщност с спортуващото тяло започваме един нов подраздел. От феноменологията на телата, а именно добродетелното тяло, тъй като спортуващото тяло е едно от телата, които се посочва като пример, т.е. с него се съдържа някаква прескриптивност, някаква нормативност, дали тази нормативност се снема тогава, когато външният вид на спортиста, неговите постижения са резултат, да речем от допинг, от стимулации или от други неща, различни от полагането на лично усилие. Къде е ценността на спорта? Защо ние уважаваме спортуващото тяло като добродетелно тяло? Заради контрола на духа на тялото или пък заради добрата формация? Само загадваме и доста други неща. Добре, благодарим ви. До следващия път.